Kutban. Nem. fogom magam. Zokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocmába van. Nem. Hey, <tos> Jancsi. Elég. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? boldog, minden...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 Ha volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle célnök. Mm. Jó reggőt! Itt van május elsője, Ének, szó és tánc köszöntse! Dalol az ének szállt, a magyar népet! Kis a magyar népet! Felsője van 4-8 óra, ez a Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, az ország, Európa, a világ, a netezők és a mars kedvenc reggeli időtöltése. Rövidesen kapcsolom NT-t, aztán kapcsolom h t hogy végül F-A-val fejezzük be a mai műsort. Néhány percig állok a rendelkezésükre, nem sokáig, 061877 0877 12 fok van, így pünkt és esik az eső. Ahol nincs 12 fok és nem esik az eső, azok ne telefonáljanak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon örülök a műsorának, drága, előhozta a fiatalságomat, mert a szöleim nem engedtek útt lenni, és a kisdobosnak, és nagyon szép dalokat vonnak. Azt árulja el a szó... nekem, édesasszonyom, hogy milyen mélyen van a maga ifjúsága. Mert mondta, mondta hát, hogy előhoztam. Ja, hát visszahoztam a fiatal Nem, azt, azt hát kérdeztem, én... hogy milyen mélyen volt. Hát milyen mélyen, már hogy milyen értelemben. Ön mondta, hogy előhoztam, ha előhoztam, akkor milyen volt. Na viszont hallásra. Szenes ének! legyen vajig, ah, mint a mókus fenn a fán. Ennek nem tudom a szöveget. Hát olyan értelemben visszajövök, hogy ezeket az úttörő dalokat megtanultam annak ellenére, hogy a szüleim se kisdobosnak nem engedtek menni. Hány Ezért örülök ezek, ezeknek a... a daloknak. Hány éves édeslányom? Édesanyám 73. Helyes. Drágám. még egyszer 73-at, 146-ozzal már be lehet kerülni a Guinness rekordok könyvébe. Tényleg? Tehát. Köszönöm szépen, gratulálok a műsorhoz. Át fogom adni a fiala úrnak. nem fogy a nóta. A merdik felkadat, oly vidám Akkor felhúzom a velem szemben lévő szobában a redőnyt, vagy nem tudom mi az. Van itt már együttműködés, Kristó felhúzta. 061-877-0877, már nem sokáig. Zenei szerkesztettem. Jó reggelt! Viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt! Ki úr. Én. Ö, elnézést lehet, hogy le fogja tenni. Elég nagyképpűen viselkedik a tévé előtt. Én nem a tévé előtt vagyok, én a kamera előtt vagyok. Akkor a kamera előtt, de akkor ezek szerint nem is a tévével beszélek, mert ő egész mással beszél. Elég nagyképűen viselkedik. Úgyhogy fogja magát, és még meg se szólal az illető és már kinyomja a telefon. Hát így megy ez. Hát elég szomorú. Szerintem is. Jó reggelt? Jó reggat! Én azt szeretném kérdezni, hogyha lehetséges, hogy egyáltalán normális tájékoztatót adhatnak e arról, hogy itt most Budapesten a 65 év felettiek, azok már sehova se mehetnek. A többének mindenhol mehet. Mindenhol mehet. Hogy, hogy, hogy, hogy értél? De ez hogy értél, sehova sem mehet? Hova hát nem lehet? Hogy értem, hogy Mondyan itt egy... most le van zárva az, hogy hogy mi, mi csak a közérdre lehetünk ki, a piacokra esettek, meg akárhova. Hát ez akárhova, pontosan erről van szó. Akárhova például ki mehet. Ismerős? Nem. A zene nem? Nagyon keveset hallottam belőle. Itt van május elsője énekszó és tánc. Köszöntse ez megvan önnek? Meg, meg. Az igen, ez ilyen diszkóritvusban, pontosan. Figyeljen, hogyha nekem nem engedélyeznék, hogy azt csináljak, amit akarjak, én belebolondulnék abba a légkörbe, ami ebben az országban van. Belejött, vagy azt képzelj el, hogy néhány perce kezdődött a műsor, és most se lesz lehetőség arra, hogy betelefonáljanak az emberek, mert interjú van interjú hátán, nem panaszkodhatom. Betelefonált egy hölgy, és azt mondta, hogy az 65 évesek azok sehova sem mehetnek, és kérdeztem tudni, hogy ez mégis hogy értél, és mondta, hogy hát az a helyzet, hogy hát üzletbe piacra mehetnek meg, akárhova, és akkor mondtam, hogy látjátok, akkor mégis csak el tud menni valóban, mert ő például úgy éli meg, azt mondja, hogy ki fogja őt tájékoztatni, így kezdte, hogy ő hova mehet, mert ugye a 65 éven felülhetnek, nem mehetnek sehova. Azért ez az egész világ, ami most van beleértve, hogy rendkívül nyomasztó, azért vannak olyan pillanatai, amtől az ember har arra hogy van ezzel? Jó, köszönöm szépen. Hát én úgy gondolom, hogy azt, hogy a 65 éves, vagy a 65 év fölöttiek hogy mozgását korlátozzák, az kifejezetten, Lehet azt is csinálni, amit a svédek csinálnak, hogy senkinek nem korlátoznak semmit, és a sérülékeny csoportokat is kiengedik abban bízom, hogy mindenkinek van annyi esze, hogy saját maga vigyáz saját magára. De ismerve a magyar társadalmat, ebből olyan, olyan elképesztő hisztéria lenne, mert hallom magam előtt a vádakat, hogy kigyilkol meg kicsodát, lámbékosan az hogy nem korlátozza a mozgását, és a többi. Tehát nehéz jót tenni egy ilyen helyzetben, ezt kétségtelen. Jól emlékszem arra, hogy ön interjúk sokaságában, talán még Fia is beszélgetett arról, Navracsis Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt, kívánok. hogy ön azért az arányokon változtatna az ideológiai kormányzás és a szakmai kormányzás között a szakmai kormányzás irányába? Jól emlékszem, csak azon mondokozom, hogy a szakmainak hívnám-e a másikat, mert ez, ez, ugye ez az örök dilemma. Oké, okay, akkor, mondaná, akkor, a akkor mire emlékszem rosszul? Nem nem, nem, nem, nem biztos, nem rossz szó, hogy még sziktak lehet, hogy, hogy az eltelt idő, nem, és én sokat gondolkozom, hogy ugye a, a, a hétköznapi beszédben sokszor szokták mondani, hogy politikai döntés született, vagy szakmai döntés uh -huh. született, és a kettőt szembeállítják azzal, hogy a politikai döntés a, a rossz döntés, a szakmai döntés a jó döntés. pro és kontra mind, mindig el szokták mondani. Miközben valójában minden ezen a szinten, vagy egy bizony szint fölött minden döntés, szakmai és politikai döntés, lehet, hogy nem jó, vagy nem bizonyult jónak, vagy nem tudom. És ezért gondolkozom azon, hogy van-e olyan, tehát van szakmai kormányzás, de nekem nem van olyan, hogy szakmai kormányzás, de én, szakpolitikai, igen, jó, de igen, jó, végül is jó. Bocsánat, itt a hangos ezt a futatást, csak végigfutattam az agyamon, hogy ez még, igen, de így van. Igen. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok... Mind múlik? Van. Személyen? múlik? múlik hogy az, hogy, hogy ideológikusabb -e, vagy, vagy, vagy pragmatistább -e, egy, egy korszak? Biztos, hogy nagyon sok mindenem. Többek között múlik szerintem egy nemzeti karakterem. Tehát egy, egy, egy brit szerintem történelmi hagyományaiból adódóan sokkal pragmatikusabb, mint, mint, mint mondjuk akár egy, akár egy magyar is, mert minket, minket arra tanított a történelem, hogy mindent egyben, iszonyatosan egy történelmi távlatokban is helyezzünk, és, és ideológiai... És ez megváltoztathatatlan? Nem. Csak hosszú távon megváltoztatható, ami az egyes ember élete szempontjából már-már megváltoztathathatlan. Igen, és igen. De... És ez érzékenységet sért egyébként, hogyha az ember erre felhívja a figyelmét? A másiknak. Ebben benne van például ez a nyitódal is, gondolj el, hogy az a ház, ahol én lakom, ami önmagában csepp a tengerben, hosszamesélhetnék róla, de maga a történet az úgy szól, hogy én erőt egészségettel köszöntem egy nálam durván 10-15 évvel, de lehet, hogy 20 évvel fiatalabb strásznak, is, akivel én még a nagyapja, akinek még ismertem a nagyapját, aki meghalt és megörökölte a lakást, és azt mondta, hogy Figyelj, az, az önvéleménye szerint jó, hogyha a hangpadon hangyák vannak? Ezt öntől? A, értem, gondolkozom, hogy mi, hogy, hogy mi az, hogy hangpad. Hát ez a, ez a műszaki berendezés, ami előttem van. A, hát annyiban jó lehet, hogy ez ugye sok fix születik most arról, hogy a koronavírus járvány kapcsán az állazok visszatértek a, a városba, tehát ezt felfoghatja. Egy ilyen posztindusztriális társadalom első jelének. <gül> és akkor ugyanígy legyek a konyhámmal, amit egyébként tavasz közelettével és időjárási frontok közelettével szintén előzőllenek a hangyák, pedig otthon Igen. nincs hangpad. Igen, mi is így vagyunk közel. Igen? Igen. És már túl vannak az első invázión? Túl. Túl. Hát pedig nem is lakunk annyira közel egymáshoz, de Buda-Buda és és én is túl vagyok, de azt nem tudtam, hogy itt Pesten is, itt az ATV-től 150 méterre is ilyen mennyiségű hangja tud feltűnni, ráadásul így munkaközben elnézést ezek között. Ugye én arra reflektálok, amit történik, tehát ha szemközt kigyulladna a csipkebokor, azért arra számíthatna, hogy én megszólalnék. Bár nem biztos, hogy meg tudnám különböztetni a csipkebokrot egy másik bokortól, de azért magát a látványt azt elemezném. Tehát azt kérdezem, hogy az érzékenység ebben kapcsolatban reggel a benzinkútnál vásároltam újságot, és egyébként közt azért vettem élet és irodalmat, mert ebben az általam jól ismert Rajk Judit ír arról, hogy milyen ellentét van Schmidt Máriának a legutóbbi dolgozata és egy korábbi felkérése között, ugye nemrég megjelent egy dolgozata Schmidt Máriának Rajk Lászlónak a Tért Ágassága megjelentő életrajzi kötete kapcsán, amit a magbetű kiadó adott ki, és amit egészen hihetetlen módon éppen most olvasok még 30 oldal van belül, egy közel 500 oldalas könyv ez a koronavírus járvány, ez nagyon jót tett az én olvasási szokásaimnak, ha a könyveket, tehát most éppen ezt olvasom, és ebben ennek kapcsán ismit Mária egy egészen hihetetlen éles kirohanást intézett, és ennek kapcsán e, Rajk Judit, aki a második felesége volt e, e, Lászlónak, aki szintén volt szerencsém ismerni, lehoz egy tavaly október 30-ai felkérést, amelyben arról van szó, hogy hogyan jelenítse meg ugyanezt az embert egy bélyeg. Nem kell, hogy a konkrét ügyben megnyilvánuljon, csak én azt gondolom, tehát hogy próbálok keresni erre az egészre magyarázatot. Nem tudunk, ezek emberi dolgok. Tehát én emlékszik rám, mert annak idején ugye beszélgetés folyamunk történelme már megengedi, hogy, hogy ilyen legalábbis középtávon történelmi távlatokban gondolkozzunk, hogy annak idején, amikor Lázár János egyszer sikszaramblásnak vágott valahogy vissza most a na nagyapjával, azt hiszem, hogy valami nem is tudom már. És akkor is úgy voltam vele, hogy, hogy én ezt... Én a magam módján én ezt rendkívül ízlestelennek tartom, de de nem tudok mi csinálni vele, mert látom, hogy ez, ez nem egy ilyen... Jó, de egyszerűen erről van szó, hogy ez tavaly október. Értem, Na. az egy másik. Hát igen, ja értem, a két különböző, én a másik oda... Nem, el, nem, nem, igen, ugye igen, az, hogy igen, október, igen. október 30, az, hogy november, december, január, február, március, április, hat hónap alatt valaki átértékelte egy egyébként nagyjából egy éve halott ember szakmai és emberi tevékenységét, hát ez abszurdum. Ha iskolában lennénk, akkor én biztos osztályfőnöki órát hivatnék össze, mint egy ilyen közösségi ember, hogy erről beszélgessünk, mert hogy ez a szerintem a mi osztályközösségünket kellene, hogy foglalkoztasson. És ez bent, tehát ez, ez, ez, a, ez az ideológikus kormányzás annyiban függ össze, amennyiben nem egy akárkinek a levelezéséről van szó, hanem Smit Mária egy a kormányhoz közelálló különböző kormányzati tevékenységekkel összeköthető valaki, akinek a tevékenysége adott esetben árnyékot tud vetni és napfényt tud biztosítani a már fent említett ideológikus vagy nem ideológikus kormány részére. Ja, nekem ez nem ideológikus kérdés, ez emberi, az emberi kérdés. Tehát én nem, nekem, nekem ennek nincs köze az ideológiához. Ez, uh... Szeptemberben halt meg a rajk, úgyhogy október, november, december, január, február, márci, április, mi csak hét hónap hát... Egy évet mondtam az érten. Ez, ez egy érzelmi, ez egy emberi kérdés. Azt kérdezem öntől, hogy van-e hivatalos kommunikációja az Európai, az Európai Uniónak a bizottságnak? Tehát, hogy van-e olyan, ami, ami valamilyen módon hivatalos? Vagy hogyha a bizottságnak egy tagja, egy sajtótájékoztató mond valamit az majdnem olyan, mintha az okirat lenne. Igen, ez utóbbi. Igen. Elvileg, a, elvileg van hivatalos kommunikációja, és a, az Európai Bizottság tagjainak tartaniuk kell magukat ehhez a hivatalos kommunikáció. Sokat szigorúban, mint a magyar kormány tagjainak kell a magyar kormány hivatalos kommunikációjához. Igen, jól veszél, ez szintén gondot okoz, illetve hát nem gondot okoz, csak az ember tapasztalja ezt a kvázi sokszínűséget. Ugye ezzel az a probléma, hogy az embernek saját magának magyarázatot kell tudnia adni arra, hogy miért fogad el egymástól homlok egyenest eltérő eljárásokat, csak és kizárólag annak függvényében, hogy mindegyik máshol honos. De ez nagyjából olyan, mint hogyha Magyarországon a fák fölfelé nőnének, ugyanez Vietnámban pedig lefelé, tehát hogy ott, ott lefelé a földfelé nőnének a fák, ami egyébként így nincs. Azt darulja el nekem, hogy... Egy uniós biztos, amikor megszólal, abban azt lehet tetten érné, vagy ezt soha nem tudjuk meg, hogy ez a bizottságálláspontja vagy adott esetben, ha valaki mond valamit, ami egyébként korábban ellentétes volt a bizottság álláspontjával független, hogy a bizottság nem szólalt meg, akkor csak és kizálog abból adódóan, hogy valamit mondott a bizottság egyik tagja, hirtelen a bizottság úgy dönt, hogy akkor kénytelen felzárkózni egyik tagjának a véleményéhez. Hát vagy elhatárolódik tőle? Mindegyikre volt példa, igen. De még hogy Hát az ez, ez Jó, azt kérdezem öntől, nem. hogy amikor Vera Jurová megszólalt, akkor az ön véleménye szerint anélkül, hogy tudná, vagy ha tudja, akkor rossza meg velem. Azt megelőzően lehetett szó erről a bizottságban, miközben egyébként ennek semmilyen jelen nem volt, hiszen hivatalosan is megerősítette Vera Jurová, az Európai Bizottság Európai értékekért és az átláthatóságért felelős alelnőke szerdán, Brüsszelben, hogy nincs ok eljárást indítani Magyarország ellen a koronajárvány elleni védeketől a miatt? Hát ezt lehet, akár lehetett is ö, kollégiumülésen, tehát ahonnan a biztosok, biztosok kvázi kormányülésen lehet, hogy erről volt egy, egy vita, vagy valószínűleg szóba került. Jóval valószínűleg tájékoztatta a, a többi biztost, hogy erre jutottak, de ezt azt a főigazgatóság készítette egy ilyen elemzést. Nekem ez nem volt annyira meglepő, hogy őszinte legyek. hogyha emlékeznek rám, és lehetek annyira szerintem hogy a saját Mandina -e akkor én megelőlegeztem ezt a döntést. Ugye ez a főgazgatósági izé, amiről ön beszél, ez igen. egyébként tetten érhető lenne, vagy ez egy belső irat? Szerintem egy belső anyag, de lehet, hogy ki is lehet kérni, nem tudom. Nem tudom. Ugye a. a ami miatt a, a bizottsággal folyamatosan elégedetlenek azok az emberek, akik azt szeretnék, hogy Európa sújtson már le a, a különböző országokra az asszonyi bizottság. Tényleg tart. Tehát ellentétben az európai. Ugye ezt, ezt is mindig elmondha hogy állítsa le nyugodtan, ha már úgy. Csak úgy gondolom a magyar politikai vitákat látva, hogy nem, nem lehet elégszer felhívni erre a figyelmet. Ellentétben az európai parlamenttel, amelyik egy politikai testület, ahol politikai viták folynak, ahol politikai szimpátiák és antipátiák csapnak össze. A bizottság mind a mai napig szigorúan jogi alapon jár el. Lehet, hogy téved, de a tévedés akkor is jogi tévedés. Nem, igyekszik nem politikailag állás, vagy politikaira csak akkor foglal állást, ha az jogilag is megalapozható, így pontosabban azt hiszem. És és ezért ugyanez volt annak idején, a, én nem működszam, hogy én biztos voltam, és a, a felsőoktatási törvény módosítása megszületett Magyarországon, és mindenki rögtön rám támadt, hogy most azonnal a bizottság mondja ki, hogy ütközik az európai jogba a felsőoktatási törvény módosítása és a, a, a, a mi főigazgatóságunk vizsgálata szerint nem ütközött, mert az európai jog nem határozott meg olyan kötöttséget, amiket megsértett volna a felsőkutási törvény modosítása. Egy másik főigazgatóság szerint a vállalkozás szabadságának alapelvébe ütközött, ez egy teljesen más területről származó okay, alapelvé. Oké, csak abban segítse nekem, hogy Kalas Vivien, ő benne is Hát hogy ő kicsoda, mert már egy másik munkatársával megismerkedtem így jellemzést illetően. De hát most nem arra, nem szeretném, nem vagyok felhatalmazva arra, hogy az ő életüket képzöld. Jó, rendben, de csak ő írt egy hosszabb dolgozatot a nem sért uniós jogot a magyar koronavírus törvény kapcsán. Igen? Csak nem miatt kérdeztem, nem más miatt. És ugye egy viszonylag ezek nagyon érdekes írások, ugye most már minden héten, amikor beszélgetésünk, gyakorlatilag a beszélgetésünk vázát az ezekre való hivatkozás hozza, főképpen az önírásaira, de az összes többire is, amennyiben azok érdeklődésre tartanak számot, és zömében és se tartanak számot. Ugye ez az írás, és ezért kérdeztem, hogy ki Kalas Vivian, de ha nem akarja, akkor ne mondja meg. Nem sért uniós jogot a magy törvény címmel, ugye hosszan ír ennek a március 30-án elfogadott törvényről annak különböző politikai hányattatásáról és jogi hányattatásáról egészen odáig, amikor megszólal ver a és ott tulajdonképpen az a kérdés, hogy akkor ott véget ére ez a hányattatás, illetőleg, hogy ez a hányattatás, ami előtte van, az valójában mire való, tulajdonképpen arról van-e szó, hogy idő kell ahhoz, hogy az Európai Bizottság valamilyen módon ezeket megemésztő és mondjon valamit, hiszen az a kérdés, hogy ha egyszer a Vera Jurova azt mondja, amit mond, akkor tulajdonképpen ezzel véget vete annak, amiről egyébként halas ír. Véget vett, hát, nagy, nagyon nagy valószínűsége, ha csak újabb körülmény nem merül fel, akkor véget vet annak. Mekkora jelentősége van ennek a hányattatásnak, ami előtte van? Ennek politikai jelentősége van. Szerintem abból a szempontból van jelentősége, hogy jól mutatja, hogy mennyire Mennyire irritált az európai közvélemény egy része a magyar eseményekre. Tehát, hogy Magyarország kapcsán, ha történik valami, akkor nagyon könnyű már azt az érzést kelteni, hogy itt a lehető legrosszabb dolgok történnek, még akkor is, hogyha egyébként ennek aztán, mint kiderült, semmilyen jogi. Magyarország egy tekintetben különleges helyzetben van, abban a harmadban, negyedben, ötödben, hatodban, ki tudja mekkora részben van, amely egyébként általában ilyen reakciókat szül szemben mondjuk más országokkal, amelyek a legritkább esetben kerülnek ebbe a helyzetbe? Szerintem Lengyelország és Magyarország van ebben a kategóriában. Nálunk egy kicsit jobb, de még szintén nem túl jó kategóriában van. Málta, Szlovákia, Románia, és, és vannak, az, szerintem vannak a kvázi érinthetetlenek, tehát nem tudom elképzelni, hogy Hollandiában, Franciaországban tudna történni olyan dolog, ami ami úgymond az európai közvélemény tartós aggodalmát, vagy rosszalását Azt árulja nekem, ha jó a kérdés, ha nem jó a kérdés, akkor vigye abba az irányba, hogy megválaszolható legyen. Hogy ennek a hányattatásnak sohasem lesz a vége, ez az egyik, de ez a kevésbé lényeges. A fontosabb része az, hogy ez valamilyen irányt mutat-e? Mert ugye vannak olyan bőrbetegségek, amelyek gyakorlatilag gyógyíthatatlanok, azokat elküldik a holtengerhez, és aztán, hogyha a holtenger se változtat rajta, akkor együtt kell vele élni. Az a kérdés, hogy van-e valami holtengere, ami gyógyítható, vagy ezekre pikkel, E, tanár úr kérem e, az Európai Unió vagy nem kell, nem kell elmenni a tengerhez és igenis ennek az egésznek van egy irányulása és mint az esetek zömében, ha az ember nem hal meg akkor a gyógyulás felé mutat ha ez rossz kérdés, ha értelmetlen ha dagályos, akkor vigye abba az irányba hol megválaszolható Jó kérdés, szerintem nagyon jó kérdés a, csak egy több idős, idősít rakódik egymásra. Az egyik az az a idestova 120-130, sőt, de mondjuk kezdjük a modern politikával, az olyan 130 éves időség, ami a, magyar, ami a magyar nemzetet, vagy Magyarországot az európai közvélemény előtt egyre erősebben negatív színek Ez pedig én ezt bár nagyon kézenfekvő lenne az Orbán kormányhoz kötni e, ennek az újkori gyanakvásnak a feléledését, de én mégis benni ez jutott el. Szerintem azért ez a 14-15 éves hányáltatás most már az európai közvéreimba oda jutott el, hogy, hogy ilyen nem, nem értük, hogy mi az, a itt ezen a 93. -e gyönyör, Jó, de, gyönyör, ugye az én szüleim arra tanítottak, elsősorban anyukám, hogy akik többen ö, ugyanazt mondják rólam, azok még akkor is, ha igazságtalannak tűnnek, nagy valószínűséggel igazuk van, de minimum el kell rajta gondolkodni. Ugyanez az unióval kapcsolatban mennyire vonatkozik ránk? annak szemtanúja voltam, először a magyar oldalon, aztán meg a, a bizottsági oldalon, hogy meg kell lefontolnunk ezeket. Hát, Figyelj, azt ugye mégiscsak valószínűtlen, hogy az egész úgy, ahogy van, torz kép, nem? Igen, de ugyanakkor nehéz valamivel, amikor valami, miniszterként ültem egy tárgyaláson, és pontról pontra bebizonyítottuk, hogy az, amit a magyar jogszabályban, Kifogásolnak az más országok jogszabályában ugyanígy megvan, és nem kifogásolták, és erre vagy azt mondták, hogy jó, de az már akkor is úgy volt, amikor beléptek az Európai Unióba tehát ezzel nem foglalkozunk, vagy pedig azt mondták, hogy jó-jó, hogy ők értik, hogy ez jogszerű, de úgymond az egésznek a kontextusa nagyon zavaró, és akkor én erre azt mondtam, hogy én, mint jogalkotó, mit csinálják a De lehív. De lehív. De lehív. Ezt megértem, de azt árulja nekem, hogy amikor ezek elhangzottak, az valójában milyen irritációnak, vagy minek volt a következménye? Tehát amikor egyszer csak azt Igen. mondom önnek, hogy ne haragudjon Tibor, de valahogy másféleképpen áll a füle, és ön meg azt mondja, hogy nem áll másféleképpen, de én azt mondom, hogy kontextusát tekintve, mégis mintha másféleképpen áll a füle, akkor erre mire azt mondja nekem, hogy fia, én ezzel nem tudok mit kezdeni, de mégis nem gondolkodik -e el azon, hogy vajon nekem az ön füle kontextusban hirtelen mitől áll el jobban, mint korábban. Hozzá, hogy nem csak más, másképpen áll a fülem, vagy más felé áll a füle, de nagyobb is, mint az átlag. Mert itt a probléma ugye azzal kezdődött, hogyha valaki nem foglalkozott egyébként a magyar politikai helyzettel 2006 és 2010 között, akkor neki derültékből menj. Világcsapás. villámcsapás Derült, égből, uh -huh. derült égből, mely, köszönöm. Világcsapásként érte az a hír, hogy jött egy darab bárt, amely kétharmadot uh -huh. ért el a parlamentben. Ez rögtön gyanakásra adott okot, ugye, hogy mi történik. Egy amúgy is gyanús új Európai Uniós tagánomban, tüggetlenül, hogy már hány éve voltunk akkor Európai és erre jött az, ami kétségtelenül igaz, hogy 2010-14 között elképesztő mennyiségű ez egy diktatórikus törvényalkotás. Én kihagynám a diktatórikus, de azt ön is biztos tudja, vagy ha nem tudja, akkor azért érzékelte, hogy ez nem csak a hollandok számára volt így, de a magyarok számára is így. Másféleképpen, de így volt. Különös tekintettel arra, hogy mi is beszélgettünk, mi akkor már javában beszélgettünk Jézus Mária, az ide 11 évre van, és akkor ehhez még hozzá lehet adni, hogy mi már akkor beszélgettünk, hogy vagy 10 évre van, hogy ugye mindenki találgatott 2009 végétől, hogy vajon mit akar majd a Fidesz, hogyha nyernek, hiszen a senki nem vitatta, hogy nyernek, ugye előrehozott választások nem voltak, egy lemondott, hogy jött a bajnai, sejthető volt a kétharmad, és ezzel kapcsolatban egy nagy össznépi hallgatás volt, hogy tényleg azért volt-e, mert nem tudták, vagy azért, mert tudták, de nem akartak róla beszélni. Ez szinte egyre megy, de nem hangzott el semmi. Majd, amikor 2010-ben hatalomra jutott a Fidesz olyan arányban, amilyen arányban, a kdmp vel akkor a magyarok számára, vagy ha tetszik, a számomra is egy olyan annyira földgyorsult a futószalak, hogy az ember csak kapkodta a fejet. Igen, ez így van. Most ezt nyugaton, ezt nyugaton úgy élték meg, mint egy számukra ismeretlen, és teszem hozzá, itt a Fidesz is e, nem elkövetett egy óriási hibát, hogy, e, hogy a külföld felé nagyon-nagyon keveset kommunikált. De keveset a, kommunikált befelé is. És is? Befelé is keveset kommunikált. Befelé jó, akkor befelé is kifelé is keveset kommunikált. Uh, ebből a DEBE az anyanyelvi környezetben adódva, a belfőző közvéleménynek több információ forrását rendelkezésére, és sokkal jobban összerakotta saját maga az ember a körébe. De ez nagyon terának. fontos, amit most mond, hogy nem maga rakja össze. Ha a Navras is tud válaszolni és mond valamit, akkor tetszen neki, amit a Navras is mond, vagy ne tetszen neki, de attól ne függetlenítse magát. hogyha ez a kommunikáció hiányzik, és ez egy örök dolog, amiketünk beszélgetésében, amiben hangsúlyozom az ő jelentőségét, független attól, hogy a, amit az ön elmond, az a nézőknek, hallgatóknak tetszik-e vagy sem, ez a belső konzultáció, ez a belső konverzáció, ez hiányzott, mint ahogy feltűnt a hollandoknak, amit nem tudok fölmérni, és sosem leszek már holland. Igen. Na, és ez történt. Tehát így rakódott össze az a kép, hogy itt Magyarországon valami borzalmas dolog történik, ami... Jó, csak most akkor azt kérdezem öntől, mert még 500 ezer dolog van, és annyi idő nincs, hogy akkor, amikor azt mondják, de hát, hogy a Tusk is e, azok közé tartozott, aki kritizálta, ezt is megszólalta ver a Junova, akkor most a Tusk kérjen elnézést. Az egy magyar logika, ez egy politikai logika, C. Hát, és ez egy politikai logika, tehát persze, mondjon le, kérjen elnézni, és határolódjon el. Tehát ez, ez az a ami, amit az ember ilyenkor mindig elővesz. Én úgy gondolom, hogy ez a politikai vita része. Itt maradjunk is egy másodpercre, a tusz mit kezdünk azzal, ami Lengyelországban úgy tűnik, hogy jövő vasárnap lesz? levélszavazás, ugye? Köszönöm, hogy a modul útján. És annak az egész környezete, amely, amely hát azért egész hihetetlen. Igen. Ö, könnyű lenne kibújni azzal, hogy most még nincs elegendő információm erre, mert, mert jövő héten fogunk nyilván majd is vele foglalkozni, illetve jövő hét De már foglalkoztak vele, hiszen ez nem előző nélküli. Már erős, foglalkoztunk, az, foglalkoztunk is vele de hát legitimációs szempontból, jogi szempontból meg lehet teremteni a jogi kereteit. És most jön a kontextus. E, igen. hát úgy, hogy jön a kontextus, de legitimációs szempontból, tehát ez még a kontextusból egy jól azonosítható hmm? komponens, tehát nem csak a nagy massza, hanem az, hogy hogy az Utána következő időszakban, tehát vannak olyan politikai események, ahol a politikai eseménynél sokkal fontosabb... Jó, az menjünk egyel vissza, ugye volt az első fordulója a francia önkormányzati választásnak, és második fordulója nem volt. Valójában a pandémia az, ami egyébként a lengyelországi választás, mint a rejánzó fekvését alapvetően befolyásolja? Valószínűleg az lehet, igen, Szerbiában elhalasztott, ott előrehozott választásokat tartottak volna Szerbiában április végén, és úgy döntött a kormány, hogy elhalasztja a választásokat. A legtöbb kormány egyébként úgy döntött, ez is egy rizikós választás, mert ha az ember azt mondja, hogy elhalasztja a választást, akkor is ott áll annak a lehetősége vagy fenyegetése, hogy azt mondják rá, hogy persze hát azért van. Hát igen, a magyar kormányjal szemben is megfogalmazódott a koronavírus törvényel kapcsolatban ez a várt, hogy mivel akkor nem lehet időközi tartani ezzel a magyar kormány diktatóriktatban... Jó, akkor itt minden. is álljunk meg egy pillanatra. Az egy rémálom, az a vízió, hogy az Európai Uniónak olyan statutuma van, amely rendkívüli helyzetekre ilyet expresszis verbis kimondana? földrengéskor nem tartunk választásokat. Pandémiákor, pandémiás helyzetben nem tartunk választásokat, függetlenül attól, hogyha én jól tudom, akkor például Lengyelország azon kevés országok egyike, ahol nem hirdettek veszélyhelyzetet. De tudja, az lenne ilyenkor a különös, hogy akkor iszonyatos viták kezdődnének arra, hogy mi minősül földrengésnek. Abszolút. <laughs> <gül> igen, ez egészből nem lehet kihagyni az emberi természetet igen, mert amíg a földrengés teljesen evidens az ember az meg nem evidens igen, igen. igen. Hát, Jö, de akkor eljutottunk, a, eljutottunk ide a, a, a kész hát, ez egy kockázatos ez a vége. politikai döntés ez egy nagyon kockázatos politikai döntés szerintem az utána következő időszak a lengyel belgódja szempontjából sokkal sokkal izgalmasabb hogyha ez nem hangzik ilyen túl szemtelenül vagy kicsit sokkal... úgy hangzik mert ugye azért abban, abban segítsen a népnek és nekem, hogy ugye ehhez pillanatok alatt jogszabályt kellett hozni, ami lehetővé teszi a levélszavazást, ami korábban nem létezett. Nem létezett, és nehéz is elképzelni, hogy egy országban csak, csak a választások, csak levélszavazatok alapján történjenek itt az adatvédelmi problémától kezdve ezerni, hát ezernyi, ezernyi probléma merül fel. De tegyük hozzá, hogy nem csak magának a választásnak a módjával kapcsolatban merülnek fel kétségek, hanem ugye a tekintettel arra, hogy a járvány következtében a nagy gyűlések megtartását megtörtöttek, gyakorlatilag a hivatalba lévő köztársasági elnökön kívül a többi azokán számára, az, az élő kampányolás tulajdonképpen lehetett lenni vált. ez pontosan így van, és sajnálom, hogy nem én hoztam elő, mert amikor én ezzel a történettel ismerkedtem, ott hosszan volt arról szó, hogy az ellenzék mennyire van hátrányos helyzetben. Egy politikával foglalkozó ember, aki nem aktív politikus, egy ilyen, tehát hogy mondjam, egy ilyen helyzetre nem inti be a lest? miközben beintheti a lesz, de tudom is, hogy mint partiázzó. A bíró meg felvizsgálja, vagy felülbírálja, és azt mondja, hogy nem. Mert az egész, ha így leírja, nem kell, hogy ez Lengyelország legyen, elég, hogyha elmondja ön a körülményeket annélkül, hogy megnevezné a konkrét szemét, akkor az ember azt mondja, hogy hát figyeljen avracs, és ez nem stimmel. Hát nem tudom olyan kérdést, amikor demokráciáról beszélünk. Ugye két felfogás van. Az egyik szerint a demokrácia az, hogyha betartjuk egy demokratikus politikai rendszer eljárásait, azaz a, az alkotmányosságnak megfelelően el, jelen esetben a lengyel parlament betartotta, hiszen törvénytmódosítan. Nem nem a jogon kívül is érted, hogy én erre az egyik, az egyik, a demokrácia egyik felfogása azt mondja, hogy ez demokratikus, mivel a demokratikus eljárási szabályok betartására hozták meg a döntést. Egy másik felfogás szerint viszont demokráciában is lehet nem demokratikus döntést hozni. Tehát tartal, nem csak eljárási és formai kellékei vannak egy demokráciának, hanem tartalmi is. Ez utóbbi persze kézenfettőbbnek tűnik, tehát azt mondjuk, hogy igen, csak itt jön a, annak a nehézsége, hogy akkor határozzuk meg, hogy mi a demokrácia tartalmi. Mik azok a tartalmi kellékek, amivel találkozni kell uh, egy, egy döntésnek ahhoz, hogy azt mondjuk rá, hogy ez egy demokráciában egy demokratikus döntés. Hogyha a mostani levélszavazást nézzük, nagyon nehéz ugye, egy azt mondhatjuk, jogilag jogiak nem legyet. lehet. Így van, egy korrekt döntésről van szó, szóval az lengyel parlament úgy döntött, hogy mostantól levél útján is lehet szavazni, biztos meg vannak a megfelelő biztosítékok. Ezeket nem ismerem most, hanem, sőt, nem most. Hanem. Értem, nem is akarom ebbe a de ugye az egész arra emlékeztet engem, mint a sakkoznánk, és ő nagyon rosszul állna, és utána felhívna a szakszövetség elnökét, a Fide elnökét, és azt mondaná, hogy most másodpercek alatt döntsenek úgy, hogy a futóval keresztbe, hosszába és lógrásban is lehet lépni, mert egyébként erre volna szüksége ahhoz, hogy legyőzze a fialát, és akkor a Fide összekapná magát, és hozna egy ilyen intézkedést. Én meg azt mondanám, hogy engem erről elfelejtettek értesíteni, illetve, hát most, hogy akkor. Tehát, hogy, hogy egész egyszer olyan... A politikában lehetséges. Tehát a sakkal ellentétben, ahol a, a, a, a sakk hasonlati, itt abban a szempontból tökéletes, hogy a sakk játék itt megfelel a politikai rendszer jogi részének. Tehát a, ennek, lesz, De a, a sakkban nincsen egy politikai rész, tehát, hogy én azt mondom, hogy mostantól kezdve már pedig én, mivel én erősebb vagyok, mint te, mert a választáson nagyobb támogatást kaptam, azért mostantól kettőt léphetek egy helyen. És ezt elvileg meg a, a politikai, van egy politikai sík, ugye, a, ami itt jelen esetben, ha megfelelő politikai erővel rendelkezik, hogy a jobb rendszert a maga akaratának megfelelően alakítsa, akkor abban jogilag nem lehet belekötni. Politikailag pedig vitát lehet valakit. Ja, nem szeretnék nagyon filozófiai magasságú emelkedni különös tekintetben, hogy még inkább pofára esetek, de azért most hirtelen azt látom, hogy milyen szerencse, hogy a természet ez nem így működik hogy legalább a természet nem így működik. Az ember, aki egyébként a természet része, ebben minőségileg elvált a természettől. Ja, ezt persze mondani, de az emberi természet így működik. Igen. Igen, igen, Hát csak meg kell nézni gyerekeket, hogyha rájuk bízzuk, hogy osszanak fel egy tortát. És akkor rögtön látjuk, hogy a jogi és a politikai szemlélet hol ütkozik. Igen, csak fél óra múlva fogok beszélgetni Falus András akadémikussal a Covid-19-ről, és abban egyebek közt az immunitásról. E, az hihetetlen egyébként, hogy ki mindenki szóba áll velem, abból adódóan, hogy figyeli azt, amit csinálok. Hát ugye a politikához éppen nem értek, mint a, a vírus természetrajzához, hogy vajon egyébként az immunrendszerünk az becsapható-e? Én ezt értem, értem csak azt mondom, hogy, hogy egész egyszerűen ez hihetetlen, hogy olyan távlatokat nyit a kettőnk beszélgetése, amit elfogadni nem tudok. De tudom, hogy amiről ön beszél, az van. Igen, tudom. Ez jó. Még, még egy dolog van, amiről szerettem volna beszélni, ebben az összefüggésben, mert még egyébként 654, annyi papír van előttem a látna tévében, akkor ezt látná. Itt van az identitás, identitás válság és újrarendeződés, ez szintén az ön dolgozata, ugye, professzor úr? Uzen. Amiben ugye éppen a a, a beszélgetésünk elejéhez kapcsolódva a bizottságnak és a parlamentnek az eltérő működési elvéről beszélgetünk, ahhoz, hogy mennyire másféleképpen reagál és alkalmazkodik a valósághoz. Igen. Beleértve, hogy még az Európai Parlament politikai súlyát latba vetve próbálja újraépíteni intézményi tekintét, az Európai Bizottság a kezdeti optimista nyilatkozatok után kevesebb illúzióval, viszont több pragmatizmussal folytatja a koordinációs tevékenységét, és így aztán ezek egymással szembe kerülnek. Az a régi új szerep, amire a bizottság elnöke parlamenti beszédében is utalt, tulajdonképpen visszatérés jelent a testület klasszikus szerep felfogásához. A kérdés az, hogy ennek a két szervezetnek az együttműködése mennyire befolyásolja magának az uniónak a, a hétköznapjait. Ez általában úgy szokott lenni az ilyen, intézményi viták és csatározások során, hogy a bizottság és a parlament az, akik leggyakrabban vannak egy, egy táborban, a tanácssal szemben, ami ugye a tagállamokat jeleníti meg. Tehát a bizottság és a parlament, bár nagyon sokszor vannak konfliktusban, de alapvetően szövetségesként tekintenek egymásra az Európai Unió működését illetően. És a tanácsot tekintik egyfölte ilyen, hát ha nem is ellenfélnek, de vita fogalmazunk így. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő hét pénteken gondolom folytatjuk. Köszönöm, igen, köszönöm szépen, kellemes köszönöm, hogy a munka ünnepén is rendelkezésre. Köszönöm. Viszont, ha Viszont, hallásra, Önök Navras és tibort hallották. Termékek megjelenítést hallanak. Jó reggelt, lehet? Várok. Nem vagy van még? Köszönöm. Szerdán beszélget. Tóth Csabával, aki csak úgy ambasszal megemlítette a zuglói parkolást, először egyébként szerintem a magyar médiában, hogy ma a sajtó egyébként milyen mértékben még mindig az írás alapoz, Azonnal lehet megállapítani, hogy erre a beszélgetésre senki nem figyelt fel. Az ATV híradója, az ATV.hu, amelyek azért elvileg erre akár érzékenységet is mutathatnának, de nem teszek szemrehányást. Egyfelől azért, mert ha szemrehányást teszek, semmi se változik tőle. Másrésztről pedig azért, mert kevés emberrel hihetetlen sok témában kell nekik megnyilvánulniuk, kell rögzíteniük a világ és Magyarország eseményeit, ha most a koronavírus járványra gondolok, akkor nem biztos, hogy a zuglói parkolás annyira fontos, hogy az beférkőzzön, ehhez most a várnainak az ismert volt szükség, az is elsősorban a jobb oldalon, de még egyszer mondom, azt megelőzte a Kejfe Jancsi, és erre szakmailag természetesen büszke vagyok. Azt kérdezem Horváth Csabától május 1-én a munkanapján akinek épp úgy megköszönöm a rendelkezésre állást mint ahogy tette és Tibornak és Falús András Akadémikusnak is meg fogom tenni, hogy miközben maliciózusan megállapíthatnám, hogy hogy lemaradt erről a koncról a konc idézőjelben, és nem cz-vel a 444.hu. Ha mégis Ács Dánieltől átveszem, a 2019. november 6-án szerdán 20 óra 27 perckor közzétett cikkének a címét, amire te biztos nem emlékszel, de a történetre nagyon is, ami úgy szól: Horváth Csaba, az uglói parkolási szerződés elkölcsileg aggályos, de szakmailag jó, és egy olyan történetről beszélünk, ami ugye szinte megismétli magát a történelemben, azzal az óriási különbséggel, hogy novemberben lekerült napirendről, most pedig áprilisban visszakerült napirendre, és döntés is született. Azt kérdezem tőled, hogy a két időpont között, december, január, február, március, április öt hónap telt el. Volt-e bármi olyan esemény, hogy miközben a döntésed jogszerűségét senki nem vitatja, és ezt összetudják összegfüggésbe tudják hozni a hallgatók, a Navracsis Tiborral folytató előző beszélgetéssel. Mi a helyzet az erkölcsi agályokkal? Valójában semmi. Akkor azt kifogásolták, hogy ugyanol a berendezés kifogástalan, a berendezés a legolcsóbb a piacon föllelhető között, te, és akkor Kuper Andrást e, nevezték meg, mint e, erkölcsileg vitatható személy, akinek, e, ha jól lehet kisebbségi tulajdonosa volt ebben a cégben, ami kizárólagos e, forgalmazási joggal rendelkezett. Most már akkor se teljesen értettem, csak politikusként érzékenyebben kell reagálni. Tehát, hogyha te, őszintén e, szólva, egy üzleti döntést kellett volna hoznod, akkor nem értetted volna a helyzetet. De ha politikában forogsz, akkor érted, hogy olyan körülményekre is oda kell figyelned, ami túlmutat. Ó, ezt, ezt akkor túl, te nagyon készségesen a... elmagyaráztad, hiszen egyebek között azért is beszélgettünk akkor sokszor, mert egyik nap reggel, még fél nyolckor más mondtál, mint amilyen döntést hoztál tízkor, amikor egyébként levetted a közgyűlés napi igen, Pont az a, az a rész jött be, amit említettem most éppen újra, hogy a gazdasági érde, tehát az önkormányzat gazdasági érdekeim, politikai és szakmai túlnyúló politikai történések jöttek elő, és mondjuk olyan politikai partnerek fogalmaztak meg a akik mondjuk előző este még nem. Ugye itt nyilván a Momentumról és a dk van szó. Így van. Tehát nekem meg nyilván, mint ennek a politikai közösségnek az utói vezetőjének, ezeket figyelembe kell vennem, De ezek nem racionális, nem gazdasági, és valójában nem olyan érdekek voltak, amit normál helyzetben figyelembe kéne venni, hanem, hanem politikai vissza fogunk még ide Történt, De ami történt, és ez fontos, Annyi történt, hogy lejárt az az idő, amíg még dönteni lehet. igen, erre is még, lehetett. De, is de, igen, erre visszatérek még. Igen, ezt is értem, hogy ott társadalmi konzultáció volt beígérve, és ezzel kapcsolatban Túl Csabával is beszélgettem, de veled is szeretnék. De még visszatérve, két mondat erejéig nem szeretném itt az előttem lévő papírokat felolvasni. Én veled azért beszélgetek, hogy téged hallgassanak, nem pedig az, hogy én felolvassak papírokat. Maga a történet az egy örökség hiszen te ezt örökségbe kaptad, akár, csak, akar, akár akartad, akár nem, Karácsony gergeltől, aki végül is hozhatott volna szintén döntést erről, mert módjában állt volna, ám ő ezt nem akarta, elmulasztotta a megfelelő rész aláhúzandó CDEF, így került hozzád egy olyan megoldandó dologként, amihez időt kérhettél, de kitérni előle végleg nem lehetett. Tehát azért ezt rögzítjük, hogy ez egy örökség. Ez így van, ez, ez az esemény, ami, ami elég nagy port kavart, az három héttel a választás után volt, tehát valóban nehéz lenne az én nyakamba varni ennek az erőzményeit, vagy akár az utózmányait. De ezzel nincsen baj, mert jobb folytonosan el kell végeznünk azt a feladatot. De ha csak, csak holkam kérdezem, ránk, mondván, hogy most első még kevesebben Ha hallgatnak. Egy fidetes örökségét kellett volna átvennem, akkor is szakmailag, és az önkormányzat és az ott élő zuglóiak érdekeit figyelembe vége kellett volna dönteni, függetlenül, attól, hogy kihagyta ezt a feladatot rám. Mint ahogy vélhetően, ha én tovább megyek majd zuglóból, mert így alakul, akkor, eh, akkor az utódomnak ugyancsak be kell fejezni azt, amit adott esetben én nem fejeztem be, csak mondjuk 80%-on, de ez az életre. Egyéb. Sok beszéden, sok az aja, egyesen az előző mondatomat nem is folytatom, hanem azt mondom, hogy amikor hagy, úgy, ezt otthagyták neked örökségül, abban szintén az volt a feladónak írva, hogy hát ez, ahogy szokták mondani, bár ki nem állhatom forró a Pite, figyelj, kezdjél vele ezzel te valamit, ba meg, mert én megszabadultam tőlem, mondva, hogy nekem már nem kötelessége, meg, Tenni, te nem futhatsz el előre, pecsjes vagy. Hát a Gergővel, amikor az átadás átvételről beszéltünk, akkor ezt természetesen érintettük. Én nem számítottam arra a vehemes ellenállásra, ami ebben megjelent. És meglepett? Felemed, hát. e, meglepett, azért meg, mert nem a szakmai döntést kifogásolták, hanem e, hanem tulajdonképpen ezeket a morális-erkölcsi kérdéseket tették föl. Ami, ami tett, azt jelenti, hogy, hogy te korábban ezt nem követted, hiszen két helyen volt ez mérhetetlen érzéke, és mind a kettőt közvetlen közelről láttam, az egyik Ferencvárosban, a másik Zuglóban. Igen, ezt mind értem, csak a helyzet az, hogy ö, a a politika és a politikán túli eh, időnként véleményformáló újságírói világ uh -huh. olyan eh, helyeken hoz som más ítéleteket, tehát ítél el személyeket, társaságokat, szervezeteket, aminek eh, nincs valódi alapja. Tehát eh, amikor például azt állítják, hogy Cooper András egy több tízezer rendbeli elítélt bűnöző, ez de jó, de nem igaz. Tehát lehet mondogatni ilyesmiket, csak ilyen ítélet, sőt, ilyen tárgyalás soha bűnös életben nem volt. De mit csinálják én politikusként, amikor... Egy nagy tekintélyű e, felület azt mondja, hogy már pedig ez így van, aki persze nagyon sok helyre eljutott. Ugye akkor az te konkrétan azt mondtad, hogy média politizálás van, szakmai politizálás helyett, ez megint rímel a Navracsicsal folytatott beszélgetéshez, de teljesen önálló fejezet, mert ott más e, dolgok voltak összehasonlítva, és ott te e, meglepő őszintességgel és annak meglepő tartalmi vonzatával is mondtad el a Kejfejancsiban még egy másik csatornán, hogy ez miért következett, be Emlékszem, emlékszem, és mondom, minden tiszteletem az újságíróknak. Eredetben szem. meglehetősen szemtelenül mondta, tehát mi csak azt sem lehetett érzékelni, hogy te közben a cipőd elvered az asztalt. Nem, nem szoktam a cipőmmel verni az asztalt, de ezzel együtt, amellett, hogy én most már 20 éve vagyok a politikában, még én alapvetően bízom az emberekbe, de még mindig meg tudnak lépni olyan, ha úgy tetszik, furcsaságokkal, amit a hétfőn nap életbe vernénk. És ebben a vonatkozásban engem persze, mint politikust, érdekel az, hogy a, a, a politikában milyen egyéb rezgések vannak, de napvégén nap végén nekem mégiscsak olyan döntéseket kell előterjesztenem és meghoznom, ami az uglójak érdekét szolgálja. Igen, és, csak e, az annyira is kényelmes lenne állandóan kifordulni, e, és a média rezgéseire e, nagyon szenzitízan figyelni akár eh, rossz döntéseket is hozni inkább én ezt nem vállalom. Én ezt értem én vállalom a konfrontációt én ezt... és a jó én ezt... Én ezt értem csak ugye ott arról volt szó hogy egyebek közt milyen programmal nyert az ellenzék, és lám azt követően, hogy beleültek elődei székébe, mindjárt ugyanúgy kezdenek viselkedni, mint ahogy azok viselkedtek, és a sajtónak egy része meglehetősen nagy elégedettséggel summázta és sommázta azt, hogy végül is Horváth Csaba visszakozott. Igen, csak a helyzet a következő, hogy rám nem a sajtó szavazott, szerintem újságírók is szavaztak rám, mint polgárok, de az polgárok szavazhatnak. Most az zuglói polgárok, akik azt szeretnék, hogy a saját lakó ők is tudjanak megállni, és ezt kell, nekik egy fizetőparkolási jövezet, aminek a kérései most is ott vannak az otthonomon, akkor nekem azt az igényt kell kiszolgálnom, akik, amit a választók támasztottak, azok a választók, akik a helyi életük miatt fogalmaznak meg jogos igényeket. És persze mondom, konfliktus kerülő politikusként választhatnám azt, hogy mindig arra hajlok, amerre a szél fúj de akkor nem biztos, hogy jó vezető lett. Azt kérdezem tőle, Csaba, hogy ajánlattevő 2019 július 8-án arra tekintettel, hogy a képviselőtestület a döntését elnapolta az EKL rendszerében a kommunikációt jegyzett be, ezt nem is értem, tehát ez a kommunikációt jegyzett be, ez valami elképesztő szöveg, amelyben tájékoztatta ajánlatkérőt, hogy teljes ajánlatát 2019. december 31 ig fenntartja, Tehát egy közel fél éves moratóriumot jelentett be. Ajánlatt a kialakult partneri viszony fenntartására a fenti határidő lejárta előtt 2019. december 4. napján kelt nyilatkozatában. Ajánlatát ismételte, meghozabította, imáron egy négy hónappal, 2020. április 30. napjáig változatlan formában fenntartva azt. Nem, az volt, nap. Igen, nem volt sem érdeked, sem okod arra, hogy partnert arra vegyed rá, hogy olyan kommunikációt jegyezzem be, amivel további moratóriumot biztosít az önkormányzat részére. Nem, ez egy oldalú volt, de a, a közbeszerzési hatóság fölhívta az önkormányzat figyelmét írásban arra, hogy ezt e, nem folytathatja a végtelenségi. Tehát ez valóban a, a, az ajánlattevő és az ajánlatkérő közös e, produkciója volt ebben az értelemben. Az ajánlattevő tette ezt lehetővé, de a közbeszerzési hatóság több millió forintos bírsággal e, azért meg. meg e, fenyegette az önkormányzatot, hogy ezt a gyakorlatot nem folytathatja, és egy, pont a, a mostani döntés előtt készítettem egy közbeszerzési jogszerűségi és törvényességi auditot, amiben van egy ilyen fax, ami ez a független, független akreditált közbeszerzési szervezet vagy szakértő és ők azt állapították meg, hogy az önkormányzat április 30-át követően jogszerűen ebből a dologból nem hátráki értetni, ami már korábban megszületett, ki kell hirdetnie, és egyébként lezártnak kell tekinteni a közbeszerzést. Uh, Ezt mind értem. De csak őszintén, szóval én az egész ügyet, és ebben vitatkozom egy kicsit vele, és lehet, hogy ez meg fog letni, de az egész ügyet nem, nem tartom annyira jelentősnek, már a... Ez a működése szempontjából hogy itt annyi történt normálisan, hogy megszületett, hogy döntés, ami az lakóknak az érdeke. Azt kellett vizsgálni, de ezt már megvizsgálták előtte, tehát nekem igazából ez nem is kellett volna foglalkoznón, hogy az önkormányzat érdekeit szolgálja, szolgálja. Szolgálja az ugrók érdekeit, jó, szolgálja. Az az más... Pénzügyileg jó a döntés, jó a döntés. Tehát tulajdonképpen minden döntést meghoztunk, ráadásul az idei költségvetést úgy fogadtuk el. Ezt is értem. Ezért itt de, itt, de, itt majd Ezért egy... volt, hogy már csak a politikai rész maradt szent, szakmai kérdések nem voltak. Egy, egy dolog nem, mert abban te más nem mást akkor arra még kitérek, de e, igyekszem nagyon röviden válaszolni a kérdésedre. E, én önkormányzatokkal együtt működöm 13 éve. E, ez békében is nyugalomban zajlik, általában mondjuk vegyünk 10 évet, ez nyugalomban zajlik, 9 év e, 11 hónapja és két hetében, de van két olyan hét természetesen a tíz évre elosztva, amiben elképesztő nyomásnak van kitéve a Kejfe Jancsi, nem, csal, nem elsősorban szakmai tevékenysége révén, hanem, hanem az önkormányzatokkal való együttműködés tényerévén és ilyenkor, pillanatok alatt konkrét ügyek is előjönnek, mint amilyen a parkolás, ami Ferencvárosban és Zuglóban is nagyon nagy port kavart, és amellyel kapcsolatban a, a Kejfejancsinak X alkalommal kellett megnyilvánulnia, és én ezekben a történetekben mindig azt éreztem, hogy igyekszem megfelelni a Magda magdaféle elvárásnak, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani, de minden esetben kiderült, hogy ezt ugyan abszolváltam, de abszolválhattam volna még jobban. Tehát van bennem egy túlkompenzáció, ami arra mutat, hogy lehetséges, hogy miközben Horvátszában nem érti, hogy én ennek miért tulajdonítok jelentőséget. Ez egy olyan egyéni érzékenység, amit egyébként mások alakítottak ki bennem, aminek én kénytelen vagyok megfelelni, vagy ami bennem olyan autó, automatizmusokat indít, mint ami benned is van, csak valószínűleg más dolgok kapcsán az ebből adódóan. Ebben egyetértek, és... Ez a, a magyar. Egyetértek egyébként, pont erre utaltam, hogy ez a racionális világ túl, a gazdasági, üzleti, szakmai érdekeket túli politikai szenzitivitás, rezgés világ, ahol olyan dolgokra kell figyelni, ami a való életben nem fordulna elő, csak a politikai környezetbe. Ezzel sincsen baj, a nap végén mégiscsak olyan döntéseket kell hozni, ami racionális és szolgálja az ukolya érdekét. Ebben nem És, és azért, azért persze, hogy annak a politikai igénynek is megfeleljek, amit, amit érzékelek. Hát, húsz éve foglalkozom ezzel, tehát tudom, hogy a politika létezik, főleg az lét, erre szenzitív két oldala, a kommunikációs oldal, ha úgy tetszik, a közlő oldal és a politikusi oldal. Pont ezért. Formagontor módon, ha jól tudom, akkor az országban elsőként egy online lakossági fórumon tartottunk a testüket, a hivatal, és az úrói polgárok bevonásával végigbeszéltük ezt az egész helyzetet, és ott azt tapasztaltam, hogy értik a helyzetet. Nagyon jó beszéd, pontosan erre akartam utalni, hogy ugye amikor mi beszélgettünk novemberben, akkor arról volt szó, hogy az április 30-a ott van, és az április 30 Ig megszülető döntést befolyásolni fogja alapvetően az a társadalmi konzultáció, amit ezügyben az önkormányzat folytatni fog. A veszélyhelyzetet hetekkel ezelőtt kihirdették, de novembert követően még azért teltek múltak a napok, a hetek és a hónapok. A kérdés az, én tudomásul veszem a válaszodat, csak azt kérdezem, hogy vajon egy online konzultáció e tekintetben elegendőnek mondható-e, illetőleg nem... Em, Ennél többre vagy másra is gondoltál akkor, amikor novemberben társadalmi konzultációról beszéltél, miközben értem a költségvetést, értem annak a kommunikációját, amiben ez benne volt, értem az online kommunikációt, kérdezem azt, hogy miközben postfaktum van, tehát ez egy eldöntött dolog, megszületett az aláírás, létrejött a szerződés, vajon ennél nem -e lehetett volna-e több-e a konzultáció-e? Pont a konzultáció lefolytatott megoldása és sikere alapján azt mondanám, hogy ez pontosan elegendő volt. Eredetileg ez egy élő lakossági sorozat lett volna, ha jól emlékszem, egy vagy két, akkor állt volna. Tehát, hogy nem lett volna sokkal bővebb Viszont egy fizikailag megjelenést igénylő lakossági fórum az pont, hogy szűkebb lett volna, mint egy online fórum, ami meg volt hirdetve előre napokkal, bárki bejelentkezhetett és részt vehetett ezen a, a videóhíváson. Mindenki elmondhatta, amit gondolt, nagyon kultúrát, nagyon konszolidált keretek között zajlik le ez a beszélgetés, és azt mondom, hogy ez alapján a döntés nem volt másképp meghozható, mint ahogy egyébként már egy évvel ezelőtt a képviselőtestület előtt járt, és akkor pont ugyanazok a szereplők, akik megkeverték a szóárét, eh, okozták azt, hogy akkor eh, Karácsony Gergely időt, időt kért az ügyben, amely idő persze közben elfogyott, és ahogy te is mondtad, a következő vezetőnek az a dolga, hogy befejezze, amit az idei ráhagynak. Gergőnek a fővárosban rengeteg ilyen van, nekem zuglóban, hál' Istennek kevesebb ilyen is nem is ellenséges környezetben kellett átvennem a kerületvezetését. Ezzel együtt vannak ilyen feladatok. Értem, de azt kérdezem tőle, hogy miközben a demokratikus koalíciónak a villeményével nem találkoztam, a Momentum mozgalom zuglóba megszólalt, és azt mondták, hogy akkor ketten voltak Momentum és DK, most csak Momentum van. A szomorú az, hogy bár durván átléptek rajtuk, hisz koalíciós társként véleményüket szavazatukat semmibe vették, ráadásul a parkolási felülés alpolgármester, a Momentumos Rózsa András, tehát a körülleg illetékes, megkerülve terjesztették be az előterjesztést, a bátorságukból azonban már, mint a mostani városvezetésnek arra már nem futott, nem futott, nem futott egy sajtótájékoztatóra, egy nyilvános revére, vagy egy komolyabb koalícióból kilépéssel fenyegetésre, így korumpálódik kopik el egy apolgármesters tallu, ugye ez a kerületi momentum? A helyzet az, hogy a momentum nem, a, nem az ügyet vitatta. Nem született közben egy, egy fővárosi rendelet, amely jogilag még leveg. Mert ugye ez a szöveg, ez a Várnai, csak ő, ő foglalja össze hát, a moment. Hogy ne, ne foglalkozzon várnaival tehát ő tényleg nem írja el az ingyelküszökmet, és e, fogadd el tőlem. A Ün, ő minden hogyan? polgármester így beszélt, tehát a papcsák így beszélt róla, a karácsony így beszélt róla, tei így beszélsz róla, csak az a furcsa, hogy közben folytában megmarad önkormányzati képviselőnek, de szegény ez a polgármester. Legyen, akkor, legyen é, ő akkor a, a polgármesterek cipősarkában a kavics, ez engem nem zavar, de nem is vagyok hajlandó ezzel napi szinten foglalkozni, végzőm a munkámat, és odafigyelek a részletekre, nem azért mert várnai létezik, hanem azért mert ez a dolgok. És akkor egy, egy kicsit a konkrétumról. Ami, ami vita volt, ez eredetileg úgy néz ki, hogy parkolóórákat 75 méterre kellett telepíteni. Ez volt egyébként jelenleg is ez a kormányrendelet, ha úgy tetszik ez a törvény. Ehhez képest a fővárosi közgyűlés tavaly novemberben hozott egy rendeletet, egy alacsonyabb szintű jogszabályt, miszerint 75 és 250 méter közötti távolságban kell a Ez aztán végképpen cifrázni fogja majd a történetet. Igen, figyelek, tudom miről fogsz beszélni. Igen, és ezen belül úgy határozhatja meg az adott önkormányzat a parkolórák elhelyezését, ahogy az, ahogy az optimális mondok. Egy példát nyilvánvalóan, ha van egy idős otthon vagy egy iskola, bölcsöde, vagy egy szakrendelő, azon a környéken nem praktikus a 250 méteres távolságot tartani, mert fél kilométert sétáltatni embereknek, hogy a parkolói megváltsa, nem okos. Ezen kívül, ezen kívül én nem is értek egyet ezzel a 250-es távolsággal. Én azt gondolom, hogy 75 és 150 méter között érdemes optimalizálni. Ezt a munkát egyébként a forkolási zónákra is részben elvégeztük, meg az újnál is figyelembe vettük. A réginél 12 darabot lehet sporolni az újnál, ha jól emlékszem, Ezt majd figyelembe is veszük a harmadik bővítésnél. Tehát ez egy szakmai munka, és alapvetően arról szól, hogy hogy kényelmes a parkolás azoknak, akiknek parkoló díjat kell fizetni. Mert hogy ez egy másik része, és ez egy szolgáltatás, aminek hozzáférhetőnek kell lennie. És abban volt a vita, hogy a Momentum szerette volna, ha leszögeznénk, hogy ezen túl csak 250 méterre, vagyis fél kilométeres sétatávolságra telepítsük az automatákat. Én meg azt mondtam, hogy ezzel nem értek egyet, és azt képviseltem, hogy ennek olyan módon kell megmaradnia, hogy ez az igénybevevőknek ne okozjon vállalhatatlan több terhet. Nagyjából ennyi a szakmai, és ez valóban egy szakmai nézet különbség, az összes többibe pedig egyetértettünk. Ez azt jelenti egyébként, hogy a veszélyhelyzetből adódó felhatalmazásoddal te úgy éltél, hogy az összes politikai szereplővel konzultáltál? Abszolút, és úgy éltem, hogy nem éltem, ugyanis nordál békeidővel a döntések úgy születnek, hogy a képviselő testület elé kerül egy előterjesztés, ott mindenki nyom egy, elmondja a véleményét és megnyom egy gombot. Annak a gombnak az eredményet a többség. Én eddig minden egyes döntésben előzetesen írásban kikértem a képviselő véleményét, Sőt, nem csak a véleményét, hanem a szavazati magatartását is. Ugyan elvileg nem lehetne szavazni, mert jelenleg nem lehet képviselőtestületet tartani, de én úgy teszem a dolgomat, mintha ők szavaztak volna, és egyesével szerint megszámoljuk, hogy ki, hogy szavaz. Igen, nem, tartózkodás. És most is az az arány ki, hogy 11-10 arányban a többség, az az elfogadás mellett döntött, én pedig oda tettem a 12. szavazatot. Oké, okay, mennyiben cifrázza a helyzetet az, amiről még nem ejtettünk szót, de ami szintén ide tartozik, hogy a parkolórák egymástól való távolságának növelése ugyan egyetértettek, de bárni kellene, mert az erre vonatkozó fővárosi rendelet magasabb jogszabályjal ütközik, emiatt a kormányvihata, a hivatal Vélhetően azért nem emelt eddig szót, mert folyamatban van a miniszteri rendelet felülvizsgálata. Ez mennyiben cifrázza az egészet? Hát teljesen, és van még egy momentum ebben, hogy csak 2020. július 20-án a rendelet. Tehát ha én ma alakítok ki egy új parkolási zónát, elve meg se tehetem, hogy mondjuk 250 méterre tegyek a automatákat egymástól, mert ez a ma hatályos szabályjal ellentétes, tehát nem, nem üzemeltethetem így. Ez is pikánsá a történetet. Őszintén kíváncsi vagyok arra, de most ezt így csak mondom neked a múltból adódóan, hogy vajon a koronavírus járvány... E ból adódó mindenféle izé, ecet és nyavajakorság, ami majd nagyon jól fog mutatni akkor, amikor majd megint Ás Dániel szó szerint fog engem idézni, amire már nem egyszer sor került a 44hu Tehát arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a történet itt most, hogy megjelent először a Kejfejancsiban, aztán, ahogy láttam, megjelent a hírtévében, hogy ezzel egyébként elhal -e, vagy visszaáll, azaz egyébként normális ügymenet, amit én nem tartok normálisnak, de a, a kejfejelcsi történetében ez tűnt normálisnak, hogy hasonló kérdéseket ennél vehemensebben intéznek majd hozzád, ez gyakorlatilag a következő egy hétben ki kell, hogy derüljön, úgyhogy amikor legközelebb pénteken beszélgetünk, mert most minden héten beszélgetnünk kell, mert a koronavírus járvány ezt igényli, még akkor is, hogyha a koronavírus járványról olyan sokat és annak zúlói vonatkozásáról nem beszéltünk, akkor aki fog derülni, hogy igazad volt-e vagy sem, és akkor ebből a szempontból a koronavírus járványnak vannak gyógyút Gyógy, tehát vannak, vannak pozitív mellékvonásai. Itt akkor még azt rögzítsük, hogy ami korábban volt a hétvégékre vonatkoztatva, az ezen a hétvégén is fennállt, tehát Városliget az azon a módon, ahogy a korábbi hetekben látogatható. Abszolút, de csak úgy látogatható, hogy nem a piknik kelegi látogatás, így. hanem a rövid egészségi séta betartva az egymás közti távolságot és a járványügyi előírásokat és valóban csak egy rövid egészségügyi sétra, ami szükséges az egészségük megtartása szempontjából, de mindenkit nagyon határozottan arra kérek, hogy tartsa be ezeket a szabályokat az ott rendőrök polgárőrök, kormányzati rendőrök pedig abban fognak segíteni, hogy ezt mindenki be is tartsa. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a következő hét. Tehát te azt e... mondod, hogy, el, hogy ilyen, tehát ezen a szinten marad, és a jövő héten... Azt fogod mondani, hogy lásd fiala, én megmondtam. Ha most a parkolásokban az olyan kérdése, őszintén szóval, mert úgy fogalmaztám, hogy kiderül hogy igazam van-e. Nem, a parkolások. Most, most csak a kommunikáció szempontból Igen. fogadom el ezt a megkötést, mert a döntésben... Abban az, azt nem érinti. Abban, abba azt nem érinti, csak ugye az, hogy a kommunikációs se ez Eh, ahogy mondtam, én azért a 20 év politikai múltal a hátam mögött is meglepődöm, hogy mibe akad bele időnként a nagyérdemű. Nem tartottam jogosnak novemberbe se, és nem tartanám igazságosnak most sem, mert ez valóban első számú lakossági érdek. Nagyon szépen én, köszönöm a rendelkezésre állást. Ettől független bármiről lehet beszélgetni, de ez nekem túl szóval Rendben van, Figyelj, szóval érdeket fog Ha Nyakú István után szabadon a jövő hét nem hoz új novumot, én nem állok elő Oké. Okay. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét. Én Horvács Csabát hallották zugló polgármesterét, és csak úgy mellékesen mondom, hogy termékmegjelenítést hallottak. Hogyan volt egyrésztről, hogy a földrengés mit tekinthető földrengésnek, ez volt az egyik kulcsmondat, a másik pedig a cipő sarokban lévő kavics. Nem volt hiába való felkérni. Let let Falus András van benne a vonalban. Hát én elolvastam rengeteg dolgot az akadémia holnapján. azt nem állítanám, hogy virológus lettem, vagy immunológus lettem ettől, mert ezt gyors talpalóval nem lehet elvégezni, és ezt annak idén apukám is felhívta a betegei figyelmét, hogy az nagyon jó, hogy a betegeknek van egy elképzelésük a saját betegségükről, de elvileg ő hivatott arra, hogy ez ügyben megnyilvánuljon és diagnózis adjon, aztán ha azt a beteg elfogadja, akkor a gyógyítást is és vele üzemeltetheti, ami az MTA ajánlását illeti a COVID-19 rövid és hosszútávú járványügyi kezelésére, amit Kosztolányi György az Ebe elnöke írt alá, de amelyben az ajánlás elkészítésében Makara Gábor, Ferenc, Sarkadi Balázs, Váradi András, Vokó Zoltán, valamint önte is részt vett, vettél. Az az egyik Elejtett, de mégsem igazán elejtett mondatában arról szól, hogy ez az ajánlás azért úgy születik, hogy erre az akadémiát senki nem kérte fel, ez a saját iniciatívája alapján született, miközben nem ártana, hogyha az egészségügyi kormányzat és egyáltalán a kormányzat és a Magyar Tudományos Akadémiának aparátusa között e tekintetben is lenne együttműködés. Én ezt jól olvastam? Most az, azt gondolom, hogy az akadémia nem egy költök néző önmagáért levő társaság, hanem de azt mondja, a szöveg a hazai kutatásfejlesztés érdemben hozzájárulhat a diagnosztikai és terápiás fejlesztésekhez Ugyanakkor a Ez tudományos kutatók és az MTA szervezetének bizottságainak bevonása feltétlen szükséges a kormányzati döntések megalapozásához, a szakmai és laikus bizalom elnyeréséhez, a lakossági kommunikáció folyamatos biztosításához. Erre már is jó példa az MTA hollapján folyamatosan frissülő szakmai cikk gyűjtemény. Igen. Igen, hát... Ö... Nyilvánvalóan mi, mi nekünk a legmosta eltekintve a járványtól, de a fizikus, a történész, a filozófus, a irodalmár mind valamit tud, valamiben el van eresztve valamilyen szakmába, hivatásban, és úgy gondolja, hogy ez nem csak arra való, hogy ezt önmagában vagy önmagukon belül folytasson ö, ö, diskurzusokat, hanem ha úgy érzi, hogy akár segíthet, akkor ezt a társadalom rendelkezésére bocsátja, és a társadalomban benne vannak a döntéshozók. Nos, hogyha ezt egy forgatókönyvként fogom föl, amit tartok a kezemben, ez a javaslatok a döntéshozók számára, ami kiegészül egyébként cikkgyűjteményekkel, amelyeket ne forgatókönyv részének tekintsünk, hanem szakmai anyagoknak, akkor az ember azt látja, hogy ami itt le van írva, és amit a hétköznapokban tapasztal, azok részint lefedik egymást, részint nem. Ezek a lefedések, és ezek a lenemfedettségek, ezek lényegi dolgok, nem lényegtelen dolgok, és ami még tovább cifrázza, hogy az a sorrendiség, ami le van írva a javaslatok, a döntéshozók számára, és ami a valóságban van, az időnként humlok egyenest ellenkező, tehát ember legyen a talpán, aki párhuzamosan a kettőt figyelve tudja értelmezni. A jelenséget hozzátéve, hogy maga a javaslatuk a döntéshozók számára is egy olyan anyag, ami már több héttel a járványnak a magyarországi megjelenése után született, nem kismértékben a hazai tapasztalatok figyelembevételével. Igen, ez így van, de mi ezen ö, több héttel dolgozunk. Tehát ö, azt szeretjük volna ezzel nagyon-nagyon felhangosítani, hogy mi... Senki helyett nem kívánunk olyan döntést hozni, és nem is uh, tudnánk, ami uh, erre a járványra szól. Én megértem a politikát abban, hogy nyilvánvalóan neki nem csak a tudományal, ebben az az egészségtudományal járványügyjel kell foglalkozni, hanem emellett uh, a, a gazdasággal az emberek hangulatával, az emberek mentális ö, érzéseivel, a, a karantén fogalommal szembe és ennek megélésével szembe. Mi hozzá akarjuk tenni azt, amihez miértünk a legjobban. Kivétel az, amikor valóban életekről van szó, mert az mindent felülír. Tehát nyilvánvalóan, ha életmentésről van szó, illetve betegségről van szó, akkor van a prioritása van az emberi életnek. Ezért mondjuk, hogy tesztelni elképesztően fontos, ezt mi március elejétől mondjuk méghozzá valóban az elején az járványnak a vírus jelenlétét ö, validálni, konfigmálni, és ezzel létrehozni olyan Intézkedés. ennek alapján, hogy ki menjen karanténba, hogy védjük az egészségügyi dolgozókat, az élelmiszerboltokban dolgozókat. Tehát a tekintetben a kezdtelés életfontosságot. Bélfórea egy elképesztő jó példa, hogy utána mentek minden kontaktnak. Van egy nagyon híres példa az ügynevezett 31 dél-koreai amely akinek nem tudva nyilván hogy benne ott a vírus volt egy nagyon kicsi autóba leszett egy kockanás amiben egy kicsit megsérült, emiatt bement a kórházba, ott ellátták majd elengedték mert nem volt súlyos a sérülés, utána elment egy templomba majd elment egy étterembe, majd újra a templomba, majd visszament a kórházba. Most ezt a hatóság hatóság lekövetve kiderítette, hogy 1600 ember fertőzött ez az ember meg. Tehát a számok, a nagy átlagszámok számok helyett, és ez tő, tőleg a hálózatelmélet része, a hálózati csomópontokat kell megtalálni, és kellően elzárnia még nem megfertőzött emberektől. Tehát mi ezt tudjuk hozzátenni. Jó, csak és... ugyanakkor nem állítanám, hogy tökéletesen összeállt a fejemben az anyag gyors tartvalón végeztem az akadémiai tagságomot. A koronavírus tesztek mire kell figyelniük a döntéshozóknak a tesztkiválasztásakor? Ismerős adszik? Igen, hogy Abban ott van az a kérdés, gyors teszt vagy laboratóriumi kimutatás? Nem, nem vagy és ez egy abszolút... Drága falus, ide nem ez van érve. Ai, állj, állj, itt vagy, van. Uh, már mint itt alatt uh, hát itt ebben a cikkben a Magyar Tudományos Akadémia hollapján lévő cikkben koronavírus tesztek, mire kell figyelnünk a döntéshozóknak a tesztkiválasztás akkor Kovács L. Gábor Falus András, nem de, és de, van, de, hanem vagy no, itt uh, arról volt szó uh, csak igaz, hogy ez az alapkérdés de, ez az felvetés, és aztán jön rá a válasz amiben már lehet és igen, a uh, kétféle teszt van, van a maga vírus kimutató PCR-teszt és van a szervezett immunválasztán mérő immunológiai vagy serológiai, vagy nagyon rosszul gyors teszt. Uh -huh. Utóbbiak arra utalnak, amennyiben azok validált tesztek, tehát nem adnak se negatív, se pozitív eredményeket, hogy az emberek, hogy az immunrendszerük reagált-e a vírusra. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy védett, mert attól még lehet vírus a szervezetben, hogy én ö, folyamatosan már immunválaszt produkálok. A reményt jelenti, különösen az IgG esetén, hogy hosszú távon ez az immunválasz ez alkalmas arra, hogy kipucolja a vírusokat a szervezetből. Az első, a molekuláris teszt, a PCR teszt, az magát közvetlenül a vírus mutatja ki a járvány elején. Az elsőt kell nagyon használni, és most a négy orvos egyetem 17.000-es a monitorozásában, ezt fogja használni, nem a, nem a szerológiát, hanem a PCR tesztet. Utána nagyon fontos valóban szelmérni a a az immunválaszát, a nyáj immunitációt. Maradjunk egyenre a tesztnél, illetve a laboratóriumi vizsgálatnál, tehát és? És. és azt kérdezem és, tőled, az hogy az ami a koreai példát, illetőleg a magyar gyakorlatot ott ez a teszt a kóriai feltűnését követően mikor kezdődött? Most melyik. Erre Hát Amiről beszélsz, Én tehát hogy, hogy Koreában a járvány melyik periódusában. Után, rögtön ők, ők már nagyon a lemenő. Jó, de az elején, a legelején kezdődött ez? A legelején. Jó, akkor egy a másodperc legelején. türelmet szeretnék kérni. Ma a 2020 május elsője van, 8 óra 44 perc a tévénézőktől. Másfél perc múlva búcsot kell, hogy vegyek, mert a Kejfejancsi TV verziója ott végét él a Spirit TV-n, és onnantól kezdve a 87.6 a frekvenciájára, valamint az interneten lesz követhető Falus Andrással. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a beszélgetés és itt se ér véget, a jövő héten folytatódik, már amennyiben az emberi élet is folytatódik, és a technikai körülmények is adottak lesznek. A tévénézőktől elköszönök, távolétemben dörö.fi alajanos gmail.com Ami a kérdést illeti, és akkor visszatértem hozzád, honnan álltak rendelkezésre ezek a tesztek, ezek egyébként milyen tesztek, vagy ezek, tehát hogy ezeknek a teszteknek az elvégzéséhez semmilyen felkészülés nem kellett, mint hogy a laboratóriumi vizsgálatokhoz sem, csak egy csomó dolgot aktualizálni kellett a vírussal kapcsolatban. Ö, igen, így van. A, ö, maga a PCR, mint módszer, az egy elterjedt. Tehát az létezik. Könyeng, tehát magyarul, amiről mi most beszélgetünk, az gyakorlatilag kizárólag pénzkérdés? Pénzkérdés és Felfogás. infrastruktúra kérdés. Micsoda? Illetve az infrastruktúra, valamelyes infrastruktúra. Kérdés, de ezt a világ minden részén egy közepes szintű labor meg tudja csinálni. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon ez a laboratóriumi rendszer a te a rendelkezésre állt. Rendelkezés. Köszönjük, hogy politizálni akarnánk az egyébként, hogy ez nem kezdődött meg a legelején. Azzal kapcsolatban te a létező, nem létező hajadat milyen mértékben tépted? Nem, hát félig létező még. Na, arra gondolok, hogy a metodika adott, a metodika egyszerű, egy labor, rutin technológia. A reagensek erre a vírusra, a Cov2 vírusra kellett szerezni. Az, mi? mivel az Az első esetben a vírus gén, tehát nukleinsav sorrendje, azaz a vírus örökítő anyagának, RNS-nek a, a sorrendje, ami januárban a világon mindenhol megvolt, mert a kínaiak közzétetnék, publikálták. A másik pedig a vírusból izolált bizonyos fehérjék, amelyek ellen az immunválasz létrejön. A legfontosabb egy S-spike csúcs nevű fehérje, ezt a mai biotechnológia körülbelül egy nap alatt Oké, okay, hát másodszor ez türelem, lehet, voltak. hogy iszonyatos baromságot kérdezett, de az legalább akkor nem az én baromságom csupán. Te azt a teóriát, amely Donald Trumptól kezdve a legkülönbözőbb személyekig és fórumokig megfogalmazódott, mely szerint az egész egyébként egy Wuhan melletti laboratóriumból véletlenül vagy szándékosan kicsempészet megjelent izével kezdődött, te ezt mennyire tekinted? Egyébként agyrémnek, vagy sem? Azt, hogy szándékosan azt agyrémnek tartom, de hát, mit lehet tudni, a konteók világában a, a, a Jó, egy akadémikus esetében azért, miközben te sem vagy mindenható, azért az ember azt gondolná. Nem Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy mekkora, tehát milyen mértékben... Van esélye, van esélye hogy véletlenül került ki ott. Van egy... Wuhan Institute of Virology, tehát Virológiai in, Intézet, amiről állítólag most felvetődött, hogy a biztonsági rendszereik, már mint a, a, én most arra gondolok, nem a, ö, az őre, aki előtte áll, hanem a vírus izolálási és biztonsági rendszereik nem voltak ö, nemzetközileg teljesen rendben, ö, Mondja a nemzetközi szakmai sajtó, a WHO is, de felhangosítja a maga módján Donald Trump, amiben persze más is van a kínai való rivalizálásnak a alkalma, hogy ezt elmondja. Elképzelhető, hogy a nem messze levő élő állat piac, ahogy ezt szerintem minden hallgató már unosunkig, azóta uh, kikerült valami, akár egy denevéren, akár egy tobzoskán, akár kígyom, nem tudom, keresztül, és ott uh, egy olyan táptalajra talált a szónak a átvitt értelembe, a pillanatban elterjedt, onnan az emberek uh, szerte uh, vitték a világon. Van egy nagyon jó ábra, ami egy földgömb, aminek a közepén Burán uh, tartomány van, illetve a város, ami egy, egyébként egy uh, kicsi, uh, Kínában közepes városa maga 12 millió emberével. Uh, tehát onnan, onnan ment át uh, Japánba, onnan ment át. A Ennek a jelentősége, jelentősége mekkora, mert, mert így első ránézésre akár azt is lehet már mondani, hogy óriási így van, így van, tehát hihetetlen fontos biztonsági rendszereket használni, nagyon erősen validált ellenőre. Jó, hogy ez netem véletlenül helytálló ez, a, ez, az, ez az elképzelés. Tát, véletlenül került. Akkor ott valójában ebben a laboratóriumban milyen formában volt jelen, mint kísérleti anyag, mint, mint valami... Kísérleti anyag, mint kísérleti anyag... Meg kell mondanom, hogy a koronavírusokat 60 éve is a tudomány. Én most megtaláltam két olyan koronavírust az irodalomban, ami a világ legenyébb nátháját okozza, amit mi van náthának érzünk. Abszolút nem virulens, tehát nem terjed ilyen. nem okoz tüdőembóliát, ami a, a legtöbb esetben az exitusnak, a halálnak az oka, és teljesen ártatlan szóval ez egy család, egy vírus család. Ezzel lehet dolgozni, ezzel lehet próbálkozni nagyon ö, óvatos körmélyek között. Magyarországon is van ö, ilyen ö, víruslabor. Hát, ö, nem tudom, hogy korszerűen mondom el, de a, az ANTS-nek vagy a nemzeti ö, az MNKK rövidítése, elnézést, hogy nem tudom, a valamikori OKI, Oktávizségügyi Intézet, ott nagyon-nagyon komoly vírus kutatás folyik. Jakab Ferencétnél Pécset rendkívül komoly vírus kutatás folyik, betartják az összes olyan. Szert, de az az, az az összes Konteo, ami történe. aztán ehhez kapcsolódik, és ami már valójában egyszerre történelem és egyszerre hollywoodi forgatókönyv, azzal egy Magyarországon élő akadémikus, akinek a neve Falus András, mi a kunyhót kezd? Különös tekintettel aztán már arra a bonyolultságra, ahol részint el is a történettel való kapcsolódásunkat, részint nagyon nem, hogy a WHO mennyire elnéző Kínával, aztán már eljutunk hát, oda hogy a WHO-nak a finanszírozását is megkérdőjelezi a jövőt tekintve az amerikai Egyesült Államok választás előtt álló, ám a második periódusára nomináló elnök, és akkor pillanatok alatt, ha tetszik, az akadémiai zuhanyhíradóban találjuk magunkat a plenáris ülésről. Igen, hát ez egy szép gondolati ma volt. Nem én gyártottam. Azt gondolom, hogy mit csinál az ember, ha egy ilyen hírrel, egy álhírrel, egy ilyen ponteóval... Jó, csak az előtte a... azt mondtad, hogy nem kizárt. Nem, nem, nem, nem. Nem lehet azt mondani, a tudományban nem lehet semmire mondani, hogy kizárt. Aki ezt mondja, az egy dogmatikus... Mekkora esélyét látotta Úgy annak, hogy ezt valaha történet. egyébként ki tudja mutatni ember, mert az nagyjából egy ilyen csernobili történet lenne? Ez nagyjából, hát, mondjuk én azért a csernobili történet kapcsán azért nem hasonlítanám össze azzal együtt, hogy a, a most tudomásunk szerint kb. 200-valahány ezer halottról van szó, Uh, amiben nagyon hasonlít sajnos a kommunikációs része. Tehát az, hogy 86. május elsőjén kiezve még felvonultatták az embereket, uh, nagyon nem akarok ebből szemét levonni. Három dolog kell a jó védekezéshez, illetve a legfontosabb az a negyedik. Az első egy, uh, egy olyan ö, átlátható kommunikáció, amivel az embereket feőtnek. Tekintik tudván azt, miközben, hogy hajlamosak vagyunk á ittet fét nyózok, elhit de figyelj, ebben én azért vagyok teljesen kiakadva, ugye engem bármennyire is hihetett, hogy befolyásol a téma ismerete, Poszler ezt tanultam, a bölcsészkaron is... Nem mondanám, hogy véletlenül, de itt van előttem a 2020 évben azon is új koronavírus okozta fertőzések megelőzésének és terápiájának kézikönyve kiadta az EMI 2020. április 11-én, amiben konkrétan le van írva, hogy milyennek kell lenni a kommunikációnak és az adatvédelemnek, ami írott malaszt le van írva ehhez képest a valóság, Köszönő viszonyban nincs azzal, de le van írva, ha nekem módonban állna a szervezetet és annak egyes tagjait szembesíteni azzal, amit leírtak, ahhoz képest, amit csináltak, a szervezetben egy élő ember nem maradna. Mármint, így, mármint maradna az életben, de a szervezetben nem. Ja, mind, igen. Így van, nekem is van erről egy... egy Jó, csak ez azért elképesztő, amit mondja. mondasz, mert a ugye konkrétan szemben áll egymással a Szovjetunió kommunista pártjának ideológiája és a valóság. Hát Magyarországon nincs kommunista párt, és nincs ilyen jellegű ideológia, de a valósághoz való viszonyulás és az őszinteség, az majdnem olyan, mint a Csernobilban. Oké, okay, rendben van, egy kicsit találjon. Ez, ez nem úlik el a rendszerváltással, a rendszerváltozással. a te kollégáid is, mondja, a, a, Persze. Így igaz. Na, és ezt akartam mondani a legfontosabbnak. Uh, ahhoz, hogy az emberek ne minden ostoba összeesküvés elmélete, például az oltás ellenességet, hogy a kedvenc témámnál uh, ragadjak, amikor a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás, ami megmenti a nőket, és hát nyilván a velük heteroszexuális kapcsolatban lévő férfiakat, a mélyakráktól és a péniszráktól, a rendkívül alattomos ráktól, ha ezt a védőoltást valaki támadja, azt én a köztörvényes bűnözés. ...nek egy minősített formáját tartom, de hogy ne csak negatívat, mondjak, a legfontosabb az oktatás, a nevelés, a tudománynak az érthető, szerethető és őszintén úgy való Ebben neked igazad van, de ugye, miután naponta foglalkozom ezzel, és ugyan sokat felejtek az életkoromból adódóan, de még nem eleget. Akkor, amikor az országos tiszti főorvos az akadémia jelentésével tökéletes ellentétben azt mondja, hogy elérkeztünk arra a pontra, ahol már a hálózatkutatásnak nincs értelme, miközben ez az anyag és te az ellenkezőjét mondod, azért az emberben mégis felszökik az a kérdés, hogy ez vajon miből adódik. Valószínűleg abból adódhat, hogy erre jelenleg nincsen képessége az operatív törzsnek, ami óriási különbség ahhoz képest, hogy egyébként mire volna szükség. Így igaz. Így igaz. Én, én úgy gondolom, és nem tudom, hogy nem leszek nagyon népszerű. A Müller Cecília védelmében mondjam, hogy ez egy ő egy tisztességes közegészségügyel foglalkozó Hölgy, én ismerem is személyesen, aki belekerült a, mind a légy a tejbe ebbe a helyzetbe, és kivantéve politikai motivációktól kezdve szakmai motivációknak, éppen aktuális napi kinyilatkoztatásoknak a járvány csúcsát illetően meg, ahogy ma, Hallottam, vagy olvastam róla a második hullám október-novemberére való megjelölésre, ami szakemberek, modellező, matematikai és népegészségügyi szakemberek által valószínűsített dolog, ő nem akar ellentmondani ennek. Az emmivel is szembe áll időnként a maszkkal kapcsolatos véde, védekezése. A maszk igenis véd valamelyest véd mindazt, aki hagyja, mindazt, aki uh, szembe vele a mindkettő volt, akkor valamelyest mindegyiket. És engem az zavar, őszintén szólva, hogy hol van az a sok-sok-sok-sok millió látványosan kommunikált védőfelszerelés, maszk, most már érdekes módon az elmúlt napokban a kitekről, nem beszélnek, mert kiderült egy nagyon uh, reális uh, cikkben, amit nyilván olvastál, vagy hallottál róla, indexben van bár ez, most akkor ez termék megjelenítés. Baj. Uh, ar arra vonatkozóan, hogy bizonyos kitek alkalmatlanak, uh -huh. amit életveszélyesek, mert a falsz negatív azt jelenti, hogy egy televírussal levő ember, az derül ki, hogy euh, nincs immunválasa, tehát itt van a hiba, a tehátban, nincs benne vírus. Ezért kell mind a két teszre euh, szükség. Ki van téve egy ilyen a fere fölött villámló érdekellentéteknek, időnként euh, oktalan, időnként vétlen, időnként védkes érdekelentéteknek. Én, én kifejezetten együttérzek vele, mondjuk nem biztos, hogy én elvállalnám ezt a ö, dolgot. Ö, névrokonom Fagus Ferenc, az előző egyik főorvos, ezt nagyon világosan és érthetően látja és elmondja. Igen, csak hát őket nem lehet egyszerre értelmezni, külön-külön más-más csatornákon uh, állnak rendelkezésére a világnak valami, tehát a döntési kompetenciájukban is jelenleg elég jelentős a különbség. De uh, miközben a, a következő alkalom időpontja, amit hajnalok hajnalán elküldtem neked, ez neked megfelel? Igen, megfelel. Uh, még annyit, hogy... Uh, ugye amit te leírsz és amiről mi beszélgetünk annak, mit egy CT felvételnek hihetetlen mennyiségű metszete van és mindegyik más-más jelentőséggel bír. Amit én kérdezek tőled, ami a mozgáskorlátozásnak a különböző mértékét illeti, amely a fővárosban és környékén való fokozottabb jelenlét miatt ma erre a néhány négyzetkilométerre vonatkozik, ugyanakkor ezen kívül nem nem. Miközben nyilvánvaló, hogy újra kell indítani a társadalmat, mert az emberek egyébként megbolondulnak, lehet, hogy az erőszakos bűncselekmények száma pillanatok alatt olyan mérvűre nő, amit egyébként egy állam nem vállalhat, mert hogy olyan erezd meg és húzd meg politikát eredményezni, amit egyébként nem akar és nem is lehet kivitelezni, de önmagában az, hogy korábban Szentendrejtől kezdve hullókőig nem tartottak igényt a fővárosiakra, mert ők mérgeznek most, az utolsó hétvége van, amikor ez a mozgáskorlátozás ebben a formában létezik, mert ez a mozgáskorlátozás mostantól kezdve Budapest is környékére vonatkozik, a vidékre nem. Ugyanakkor Budapestet hermetikusan is a környékét nem zárják le, és, eh, ahogy egyébként egy eh, kis túnak a polgármester, akivel beszéltem, mondta, hogy hát mostantól kezdve sok szeretettel várják azokat, akik egyébként eddig eh, onnan el lettek utasítva, gyakorlatilag az őrkényféle mérgezett pogácsaként fogunk utazgatni az országban, hiszen azon hálózatkutatás, amiről te beszélsz, másodpercek alatt kimutathatja azt, hogy miközben egyébként ott helyben a viszonyok jobbak, abból adódóan, hogy a budapestiek kirajzanak, akik között több a fertőzött másodpercek alatt visszaállíthatják a korábbi helyzetet, amit szintén nem láttunk tisztán. Én ezt tök rosszul vázoltam itt most? Nem. Így van, de hagyd legyek egy picit megértő a, a politikával szemben. Itt rengeteg tényező szakvélemény, érdekcsoport, a szó legjobb értelemben érdek csoport érvei állnak egymással szembe. Én most egy kicsit elsietetnek érzem a teljes ország, leszámítva Budapestet-Pest megyét, kicsit elsietetnek érzem ezt a felszabadítást, amit nagyon nehéz betartani, hogy te az étteremben csak a teraszon üljél le, és a 5 méterre ott is, a másiktól ezt e, e, valószínűleg nem meg, megvalósítható, de hát az sem megvalósítható mindig, hogy a 30-as e, sebesség táblánál 40-nél 40 mennyiért. Szóval kellenek bizonyos e, szabályok akár, azt könnyű betartani, akár nem. Az, hogy Budapest és Pest nem szabadította föl ez a rendelkezés, azzal egyetértek. Én is e, Peszt lakom, nem Budapesten, és ezt, ezzel én egyetértek. Ha, ha rugalmas ez a döntés, tehát a valamikori esetleges második hullám egyébként egyáltalán nem biztos, hogy lesz második hullám, nagyon keveset tudunk erről a vírusról és erről a járványról, kivéve azt, hogy baromért gyorsan terjed. Tehát én egyet értek egy kicsi lazítással, pont azért arról van szó, amit mondtál az előtt, azokról az okokról. Amerikai barátaink írják, hogy a, a szupermarketekben, ahol van farmaci is, tehát uh -huh. is lehet tudni, ott három dolog fogy nagyon. A klorokin, amiről egy időben azt gondolták, ez egy malária ellen, ez jó, szem, jó hatása van, a másik a PC papír, és a harmadik meglepetés a fegyver. Tudnék gondolnak arra, hogyha nem lesz elvegfelő élelmiszer ellátás, akkor fe, ételt fognak rabolni emberek. Szóval ez teljesen többelt, ez, jött ez a hír, Bizkonti, de ez a jelenség, a fóra, ez Magyarországon is már uh, ismert, uh, hogy bizonyos fegyverek, nincs, amelyeket egyébként engedély nélkül, nekem sincs, de amiket engedély nélkül lehet vásárolni, azokat gyakorlatilag fölvásárolták az elmúlt időben. Így van, és ha, ha már nem akarok szakmázni, a hidroxid, klorokén... Magyarországon Delagil néven hozzáférhető. Az egy más kérdés, hogy nem érdemes. Önök is már termékmegjelenítést hallottak. Jaj, bocsánat. Figyelj, nem nem de, volt igaz. Hát, de nem, nem, nem az, az, a helyzet, hogy, az a helyzet, hogy egy ilyen szituációban egy akadémikusra beszélgetve NMHH legyen a talpár, amelyik egyébként a rémhír terjesztéssel vagy a reklámban bádol meg bennünket, de manapság semmi se kizárt, akkor én a jelzeti időpontban, ami az SMS-ben benne van, előkerülök, és egyáltalán nem biztos, hogy azzal ezt befejezzük azért. Ez egy egészen új fejezetet nyitott ki, ami a számokat, illeti a hallgatottságban, abban azt látom, hogy iránta meglehetősen nagy érdeklődés van, valószínűleg a hozzáértésed, egy meglehetősen jó szókincsel és beszédkészséggel is párosul, és az emberek valószínűleg isszák a szavaidat a hétköznapokban pontosan ennek megfelelő valóságot tapasztalnak-e vagy sem, de végül is, hogyha egyáltalán van valami, amit a fejükben magyarázatképpen tudnak, már az is egy nagy dolog. És a hát természetesen visszatérünk még a, az akadémiai minimum vagy maximum programhoz, ami le lehet írva, mert az számos faktumot tartalmaz. Kelemes hétvégét a hátra időben. Viszont kívánom, minden jó De egy dolgot még azért hat kérdezzek meg tőled, ami a 65 éven felülőket illeti, ott igen. De egyébként ez a maradj otthon. Tehát nekem szombaton lesz egy civil a pályám műsorom, én már a múlt héten azt mondtam, maradjanak otthon, ne maradjanak otthon, maradjanak otthon. De ha most konzekvens akarok lenni, mármint a tekintetben konzekvens, hogy olyan mondatot mondjak, ami helytálló, akkor mit mondjak? Mondjam azt, hogy Budapesten a 65 éves Mara, Budapesten maradjanak otthon, vidéken, meg menjenek el, és üljenek ki a teraszra. Ilyet, ilyet normális ember nem, nem mondhat. Nem, nem. Ö, próbáljunk az emberek ö, megérzéseire, a józanságára. A Oké, és akkor mit mondok? Azt mondod, hogy óvatosan, és a valóság, hogy az idős emberek köztük most a te, te riportalanyod, Elvileg immunrendszerük ö, nem olyan gyorsan és jól működik, mint egy ifjabb Kettő. A krónikus betegségek előfordulási valószínűsége idő életkorán nő, a magas vérnyomás a szív, a a cukorbaj és sok minden nő. Ezek az emberek egy ilyen ö, nagyon virulens korúkozóval szemben, Vételnepek. Én azt mondanám ö, ott helyeket a, a, a, a hogy óvatosan. Óvatosan nem múlt el Óvatosan maradjon ott, amelyet nem lehet mondani. Ó, óvatosan de mi? Óvatosan, ahol szabad éljenek ezzel a lehetőséggel, de ne felejtsék el, hogy most körülbelül százszoros a vírus koncentráció. A, a, a levegőben, a közhelyeken, mint amilyen volt, mondjuk egy hónapja. Figyelj, Lát megint nem mondtam hónap... igazat, mert egy dolgot még be kell, hogy kérdezzek, és az hétfő előtt kell, hogy megkérdezem, de ha nem akarsz Igen. megnyilvánulni, tudomásul veszem, és meg is értem. Igen. Én mindenben próbálom követni az eseményeket, óriási lemaradásban vagyok természetesen. Megnéztem ezt a múlt hét csütörtöki, tehát nem leheti ITM kongresszust. Igen ahol lehetett kérdezni a jelenlevőktől, ilyet talán négyen tettek, valaki a világgazdaságtól, vagy napi gazdaságtól, vagy nem emlékszem honnan, kérdezett Maruzsa Zoltán, kérdezett Hiller István, és kérdezett csuhai Ődikó. Hiller István az érettségivel kapcsolatban kérdezett, és ő Jaka professzort kérdezte arról, hogy a véleménye szerint, ő ugye egy munkacsoportnak a vezetője, ebben ebéli minőségében is volt ott. Én kiakadtam azon, hogy ő erre válaszolt elsősorban és kizárólag azért, mert hogy cipész maradjon a kaptafánál. Tehát az, hogy valaki egy munkacsoportot tudományos szinten vezet, arra nyilvánvalóan megvan az ő hinterlandja. De az, hogy arról nyilatkozzon, hogy most lesz-e, vagy legyen -e érettségi, vagy sem, és hogy hány bejáraton közlekedjenek, ha egyébként egy iskolának több bejárata van, az az én szememben egy olyan praktikus meg nyilvánulás, amely erodálja az ő tudományos tevékenységét a tekintetben, amiben egyébként megnyilvánul, mert olyan aktuál, olyan egyébként vitatott aktuál politikai kérdésben nyilvánul meg, amely egyébként az ő tudományos státuszával nincs összefüggésben. Én ezt rosszul látom, vagy jól? Amennyiben Rossz néven beszélt, ha ő nem nyilvánul meg érettségi ügyben. Nem, én azt hiszem rossz néven, hogy megnyilvánul. A, az, e, igen, akkor egyetértünk e, teljesen. Ez úgy, úgy nevezik, borzasztó, e, e, rosszul hangzik, hogy értelmiségi felelősség. Tehát ha én nekem van valami tudásom, úgy adta az életem, hogy valamit megtanulhattam, valamból el vagyok eresztve, az kötelező mindenkivel a megfelelő szókincsel, megfelelő értelmezéssel közétenni tenni és átadni. Ahogy mondtam az elején, nagyon régen dolgozik ez a 6-7-8 ember ezen az anyagon. Fölvetődött, hogy foglaljunk-e állást az érettségi ügyben, és teljes konszenzus volt abban, hogy bár van véleményünk, én nekem is van, hála istennek, idén nincs érettségiző unokám, ö, nekem is van véleményem, de ez nem a mi Még inkább lehet, büszke vagyok, hogy egy olyan hallgatón van, mint te. Ö, lehet ö, ö, véleményünk egy interjúban, mint amit te most velem és máskort, folytat. Elmondhatom magánemberként, mint uh, uh, Falusz András, aki mellesleg egy immunológus, biológus. Elmondhatom a véleményemet, de egy intézmény nevében uh, nem pedagógiai fejlődés lélektani uh, szakemberek uh, lévén. Itt olvasok biológusok, molekulás biológusok, sőt a Vokol Zoltán egy kitűnő népegészségügyi szakember szólaltak meg, tehát nem vagyunk kompetensek. Más a magánemberként való megszólás, én speciál vállalom, és névvel választam mindig mindent. Más azt gondolja, hogy én, én nem merek erről véleményt formálni, de intézményként a Magyar Tudományos Akadémia valamilyen Agiaként bár, hogy nincs jogom a, egy olyan szöveget leadni, aminek az egyik alá, aláírója az általam egyébként kiemelkedően tisztelt lovászlászló. Tehát ő matematikus egyébként magánéletben, ő is írt programokat, ami próbálta a járvány kinetikáját, dinamikáját leírni más az intézményben. Én például nem szeretném, ha szemelvesz, ahol én emeritus vagyok, szóba jönnem, mert ott engedélyt kell kérni ö, meglehetősen ö, ö, ö, szövevényes több úton arról, hogy valaki megnyilvánuljon. Úgyhogy én, én, én úgy gondolom, hogy megint a világ legfontosabb területe a nevelés, az oktatás. És az, az, annak a elhanyagolása olyan bűn, olyan bűn, mint az egészségügynek meg a, a, a szociális szférának a leépítése. Ha az emberek okosabbak, intelligensebbek, elfogadóbbak, nem igen, nemben gondolkodóak, lennének, akkor sokkal könnyebb lenne e, ilyen helyzetekkel e, szemben. Én mondjuk egy Dél-Koreában, a maga ázsiai e, e, kultúrájában, amit a főnök mond, azt kell csinálni. E, Japánban dolgozva, egy munkatársam mondta, hogy az, hogy milyen televízió márkát vegyen, azt is megkérdezi a főnökétől. Én, hát, ezen jó nevettem. De van valami abban, hogy a, a, a világnak a, a, a, a iránya az úgynevezett fejlett világ egyre többször idézőjelben mondom, nagy a, a, egyfajta hedonizmusa, a luxus mániája, az, a, ami a környezet tönkretevésében jár, ami miatt Gyerekek tízezrei halnak meg naponta a fertőzött víztől. Hát ez nincs jó így. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Működő héten a folytatjuk. Kévesen. Köszönöm Szervus, szépen, Szerusz. Falus Andrást hallották, és büszke vagyok, hogy ilyen hallgatóim vannak, mert ő egyébként onnan is lett merítve. Nagyjából 9 óra 21 percig vagyunk együtt, amennyiben ez alatt az idő alatt igényt tartanak rám, akkor állok rendelkezésre, egyébként pedig döröpont, fialajanoskukat, gmail.com Jó reggelt vagyok, nagyon szépen köszönöm a, a mostani adást, egyszerűen lenyűgöző. Szerintem is egyedül is Értékét ö, olyan mértékben növelte a, az ön műsorra és az ön személyisége leakalakulása. Jó, én most a falusra gondoltam, saját magamról, mit gondolok, ezt megtartom magamnak. Három rokkant érdekes beszélgetés hangzott majd. 061-877-0877 először. Két, három, a... Minden gombot megnyomtam. Jó reggelt! Jó reggelt, Farkas vagyok. Nem lettem uh, virulógus, de ez a beszélgetés legyűgöző volt. Másik kettő is, de... De ez... ez... Ez tényleg óriási volt. Ezért nagyon megéri. Köszönöm szépen! Szívesen! Ráadásul a jövő hét úgy alakul, hogy nem lesz benne se olyan hétfő, se olyan kedd, ami ezen a héten volt, szinte minden nap két vagy három interjú hangzik el, maga a műsor nem lesz hosszabb, mert ami a hallgatottsági adatokat illeti, azok 9 óra után meredeken, falusandrás esetén lassan csökkenő tendenciát mutatnak. Jó reggat! Jó reggyszerűen, Fiala úr, nagyon élvezetes volt, nagyon köszönöm. Olyan verzió esetleg lesz, hogy kérdezni is lehet a halusúrtól? Nem tudom, jelen pillanatban nincs ilyen verzió. A Bozsó doktorral folytatott beszélgetés sorozat elvette a kedvemet az utolsó két alkalommal attól, hogy ilyen ügyben a szakértőt hallgatókkal hozzam össze. Most úgy gondolom, hogy a kejfejancsi ebben a formában mindenféleképpen, ha csak engem le nem üt a hajókötél, vagy alulam nem húzzák ki a széket, akkor június 12-ig villőnapjáig tart, hogy utána mi lesz. Arról majd május végén tájékoztatom önöket, de végül is ma május elsője van. Akinek módjában áll, az ne feledkezzen meg az édesanyjáról, én majd megsimogatom anyámnak az urnáját. megbékéltem anyámmal. Ahhoz képest, ahobb, mikor élt, ahhoz képest holtában jobb viszonyban vagyok vele, mint amikor élt. Ez az igazság. 061-877 másodszor 061-877-0877 Senki többet? Legközelebb hétfőn találkozunk Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Ha ez nem az utolsó adás volt Akkor hétfőn találkozunk Megnézem önöknek, hogy ki lesz hétfőn Már nem tudom fejből Hétfőn fél kilenctől Gyorgyevics Benedek Háromnyed... nem fél nyolctól Háromnyed nyolctól pedig Um, nédermüller Péter egyébként szabadságunkon, tehát 7 óra 10-től fél 8-ig és 8-tól 9-ig egymásé lehetünk. Kedden Vitézi Dávid, Falus András, Nemes Gábor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönjük a közszolgálat is és kellemes. Viszont kívánom! B úr! B S. Még 65! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Szilá úr! Jó nekünk, hogy ön dolgozott a munkaünneténk! Köszönjük szépen, és szép napot kívánok! Nagyon <hállam> szívesen! Nem munka, tehát... Leszámítva, hogy az este folyamán sikerült nyers tintahalkarikát ennem, amivel nem voltam uh, stratégiai partnere a mai reggelnek, Az leszámítva nem volt különösebb nehézség ide bejönni. Azt a nehézséget pedig itt nem részletezném. Vidéken lazítanak, Budapesten és Pest megyében maradnak a korlátozások. Kötelező lesz hétfőtől a maszkviselés. Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok.